Ürözlök mindenkit a 01 Podcast 17. adásában, kövess minket YouTube-on, Spotify-on, vagy Apple Podcast-en, és fenn vagyunk még egy csomó platformon, csatlakozz a Discord szerverünkre, és írj nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra. A mai adás egy kicsit különleges téma lesz, nagyon készültük már erre, több, ide, elég sok ideje tervezzük, ugyanis egy közös work... World Building Workshopot akarunk létrehozni. Tehát az lesz a lényeg, hogy kitalálunk egy világot, és közel körülépítünk minden fontos dolgot. De először is köszöntöm a tagjainkat, Márkot! Sziasztok! Szöcsit! Hello, hello! És a méteit! Mező! Na srácok, mit szóltok, csináljuk végre, vagy hogy legyen? Vereség, talán valami formápot, hogy esetleg mondjátok el, mi a kedvenc világotok, vagy miért tetszik az, miért ragadta meg a figyelmeteket, milyen világot szeretnétek építeni, esetleg erről néhány szó. Szóval, te miért szeretnél? Hmm. Nem, várjál, most jól belekeverdeztél. Uh, Talán a Dark Santa azt ismeritek? Nem, egy, Nem nagyon. Egy DD világ. a... Uh, tehát egy, egy tipikus D&D világnak a tovább gondolása. Annyi különbsége, hogy postapokaliptikus fantasy. És elsivatakosod az egész ö, világ kontinens, és nem igazán van fém, meg ö, egy ilyen perzselő sötét nap van az égen, és ö, az emberek visszavonultak ilyen nagy ilyen erőt városokba laknak, és itt tél, így, kb. káviosomat a civilizáció. Ö, és ugye lehet vándorolni a sivatakban meg ott kalandozni, meg egyéb dolgok. Azért sok mindent nem tudok róla mondani, mert annyira nem váztam bőle magamat, meg nem ismerem, de így a koncepció maga tök nekik, hogy nincsen fém, nem nagyon van, ilyen medmegszerűen max az egész civilizáció, és az emberek csont, meg, ja, meg ilyen fal gyilkolják egymásokat, vagy inkább kő És ja, ja, Jó, amúgy hát, meg egy tipikus DND hát. környezet. Ez egészen érdekes, ez a, ez, a, ez a koncepció, hogy nincs fém vagy nem nagyon van fém, egy csomó mindent, rögtön így rögtön ja, kilő, ja. kilő a, do a dolgokba meg... a technikát, meg mindenféle. Ja, ja, meg a ki, szemben is az is van rajta egy kis az év valság, azt már tudod, hogy ez egy kemény gyerek. Ja. De amúgy meg ez inkább ilyen survival, meg ilyen hardcore ö, világnak tűnik, nem pedig egy ilyen tipikus DND, hogy ö, mindenki egy ilyen nagyon egy egyéniség, és akkor mennek, és tavernából tavernába esnek, meg dungeonból dungeonbe, mindenkit levarnak, és mindenki boldog, meg hullik a pénz, hanem ilyen átkuszó egyik városból a másikba, és remélhető Ja. Csak pozitív. Edgy. Nagyon egy, sajnálom, hogy ilyen, vagy nem tudom letagadni. Edgy. De Na, mondjad! <laughs> hát a Shadowrun, az a kedvenc, kedvenc világom. Az, ö, akkor szerettem meg, amikor még nagyon kicsi voltam, és az első szerepjáték volt, amit megismertem. És hát hmm. ennél jobb dolog nincs is a világon, hogy egyszerre skifés meg fentezés. Ugye, na, aki nem ismeri Shadowrunnak a világa, az a, hát a, a mi világunk, egy kicsivel később több fejlettebb technikával, plusz mindenféle fantazi elemekkel, mint különböző fajok, szörnyek, sárkányok, varázslatok, és itt tovább, szellemek. Um, úgyhogy en ennél egy szerintem ki lehet találni, mint ha valami hatéros találnak, Ú, oh, legyenek benne robotok, meg legyenek benne jó fegyverek, meg legyenek benne varázslók is. Meg orkok. Orok orkok, igen. Igen, szóval ilyen klasszik fantasy vannak belőtte, egy klasszikus skifi be, talán, vagy abban a világban. És ez nagyon tetszik, elég cheesy egyébként, de, de van egy, van egy feelingje. És neked mi tej? Hát, én azért eléggé kötődök a mágus világához, de az egyik kedvenc, amit szeretnék úgy kicsit jobban kiállítani, az a... <coughs> igazából a warhammer a világa, de azon egyszerű, oknál fogva tetszik az nekem. Mert hogy, egy, hogy nem egy ilyen stagnáló világot állít be. Ez a... tipikus a lovakorban szorult mindenki az elmúlt 20 ezer évben, hanem így fejlődik a technológia, mindig egyre szarabb a helyzet. Ez, ez az, ami annyira... nem tetszik a Warhammer-be, mert hogy néha már túl dark is át tud menni vagy nehéz kihozni belőle azt, hogy jó, de hát nem is ez a célja teljesen. Uh, ezért is szeretik szerintem sokan, de azért azt mondanám, az egyik legjobban kialakított világ, amit ami tetszik. Hmm, nekem talán... Uh, lehet, hogy csak azért mozgatja a fantáziámat, mert hogy azzal tervezünk játszani, de most nekem nagyon beragadt ez a nyolcaras évek uh, Delta Green, ilyen túlú mythos a móka. Nem tudom, talán azért, mert az kicsit realisztikusabb, vagy nem tudom, olyan, mintha hogyha... nyilván nem, de talán meg is történhetett volna, vagy valami is, és ez, ez nem, nem tudom, beragadt nekem most. Nekem ez valami hasonlót szeretnék én létrehozni, hogy valami kicsit modernebbet szerintem, realisztikusabbat. Meg kicsit könnyebb beleképzelned magad abba, hogy megőrülsz valamiért, mint hogy megeme egy sárkány. Most jelenleg. Igen, talán, talán. Talán. Hmm, hát, bemelégítésnek talán ennyi. Az a folytatni, hogy akkor talán mindenki mondjon egy ötletet. És akkor, hogyha valamelyik szimpatikus nekünk, akkor azt to tovább dolgozzuk. Hogy nem, meg akkor teljes mértékben felvázolunk egy újat. Mit szóltok ehhez a koncepcióhoz? Megpróbáljuk. Jó. Nekem egyelőre egyébként, ahogy így levettem, mondhatok, melyekről beszéltünk, hogy mindenképp egy ilyen valami darkosabb világ Jó, lenne, de... a, lenne az, amit, amit létre kéne hoznunk. Nem baj a hogy darkos. Jó. És akkor nagyobb legyen egy mértékben azt, azt tudtunk fel fantasy-re és nem fantasy-re? Mm, mit szólnáltuk akkor, hogy egy ilyen Shadow szerű dolog Na, e, akkor abban van fantasy, meg modern is valamennyire, szóval teljesül már meg a dolga És akkor a Dark Fantasyvel meg akkor mi boldogok leszünk Mételjel uh -huh. És akkor valami a... Városi bár, Fantezi? Ilyesminek? meg Fantezi? Hát, csak a nem tudom, merjük el tolni apokaliptikusba? Ö, nekem van egy koncepcióm egyébként. Na! Na én, én, én ezt... Ezzel Na figyeljetek, én ezt évekkel ezelőtt álmodtam. Oh, én Én, ez én... valami kékosztriga báros város lesz. Nem, ez, ez komolyan mondom, ez teljesen jó. Lehetséges, hogy én ezt olvastam valahol, vagy én láttam erről egy filmet, vagy valamit, teljesen mindegy. Azt lehet majd mondani, de a lényeg az, hogy jelenleg a Földön mindenkinek van szuper ereje. Tehát ezt úgy képzel le, hogyha nagyon szeretnél, nagyon koncentrálnál, akkor mondjuk tudnál jelenleg hogy 11 mm-t teleportálni, vagy kettő másodpercre a jövőbe látni, azért, mert kevés, a, kicsi a mana háló a Földön. Na most évezredekkel ezelőtt, mikor pár millió ember volt még, akkor ez teljesen jól működött, mert a mana az teljesen elég volt arra a két millió ember például. Csak mi, hogy elkezdett rohamosan növe növekedni a népesség, a mana háló nem tudta vele tartani a... Tehát, hogy nem tudta vele tartani az irámot. Növekszik az is, de nem annyira, mint amennyire növekszik az emberiségnek a mérték Ö... Ö... ...nagysága. Na most, az van... Hogy tehát ez, ez emiatt, tehát hogy tud, tudsz, nem is érzed igazából a manát, de tudnál, hogyha nagyon-nagyon érzékelnéd. Na most jön egy világégés, és elpusztul a Földnek a 99%-a. És a maradék 1% kapja meg azt a manahálót, ami most jelenleg a Földön rendelkezésre áll. És... Oh. Ez egész jó hangzik eddig, bár hmm. most egy kicsit új képzelem el Richard, mint az It's Always Sunny in Philadelphia-ban. <gül> Igen, <Charlie>. nagyjából, nagyjából. <gül> Felállt a szék, és már úgy magyarázod. Igen, már <gül> mutogatom a connectionöket a connection-öket, a falon, meg ilyesmény kikivel, mondja. De nekem ez a koncepcióm. <gül> nekem ez egy kicsit már... Ma... És, és, az és amúgy, tehát azóta én gondolkoztam, hogy lehetne valami ilyesmit, hogy, hogy alapból vannak... Ilyen varástágyak így a Földön, amiket most már érzékelnek az emberek. De eddig miért nem érzékelték? Azért, ember? mert nem. nem, ér, nem, nem mert voltak rá lát, elég érzékenyek. Nem, igen, nem voltak rá elég érzékenyek igazából. Te És hogy, egy... hogy sima tárgyak, csak nem láthatod, hogy varázslatos. Hát én olyan hülyeségekre gondoltam, hogy mit tudom, hogy egy koronán az egy egyik kő az, az ilyen nagybanát ö, tartalmaz, hogy valami hasonló. Mm -hmm. Ilyesmikre. Uh -huh. Na, a véleményem erről, ha Aha. szabad. Oh, yeah. Addig nagyon-nagyon tetszett a... a tetszett az a, az a része, ez a Mana Halo, meg az, hogy van... Nagyon sokan vannak, és ezért nem annyira érződik. Viszont ez a... Nem tudom, a világégés utáni rész, az meg már nagyon fantasyben megy, le, megy el, és... Az, nem látom benne a Darkos részt, vagy nem, igazán tudom... Nem annyira érzem a magaménak. Mm, csak egy koncepció a... volt, nem muszáj, csak muszáj, a, muszáj volt megosztalom a... egyébként. Persze, mindenki egyébként nagyon tetszik, meg, meg még a világig is, is benne lehet, de mondjuk lehet, hogy ez lehet, hogy ö, valami olyasmit, olyasmit akarnék, vagy olyasmit egyszerűen nekem jobban, hogy ö, nem, azért nem, nem, hal, nem hal meg ki az emberiség, nem tudom, 99%-a, de mondjuk egy nagyobb, nagyobb része, és mondjuk nem mindenki lesz ett, ettől mondjuk varázslóbb, úgymond, hogy hogy nem, nem, nem lesz erősebb, de lesznek jó páran, akik mondjuk tegyük fel a karakterek lesznek, ha egy játékos világot nézünk, akik azért az átlagosnál nagyobb, ö, nagyobb, nem tudom, hatásfokkal használják, vagy érzékelik ezt a mana -hálót. Uh -huh. És mondjuk, Világi járvány. Egy hogy talán... Igen, egyébként Végben nem volt egyébként, hogy ezt szerintem valami ilyes bele lehetne venni. Hmm. De nem feltétlenül, viszont csak azért, mert ezt a darkosabb ilyen... Hát ha mondjuk, nem tudom, hogy fantazit fantasy szeretnénk, de szeretnénk, vagy akkor mondjuk, urban darkos valamit, akkor... Ha nem tudom, ha nincsenek emberek, az nem az igazi, tehát hogyha kihaltak. Ja, igen, igen. De, vagy akkor pedig, akkor pedig a posztok irányba kell elvenni, hogyha mégis ilyesmit szeretnénk. Hát szóval én két egy ilyen kompromisszumos megoldás, így szerintem mind a, mind a négy irányba. Mássai. Hát, tudom, hogy... Látátok azt a filmet, hogy Bright? Uh -huh. Nem. Aha. Ja. T -t -t Netflixes. Ja, ja. Uh, Netflix Will Smith. Uuuujjaj! Uh, oh, ja, ja. de nem rossz, mert nagyon ne érdekes volt a világ. Kár, hogy csak egy ilyen spin-off film voltunk, volt, tehát semmi, semmi nincs belőle. Tehát az, végül is az volt, hogy a moder egy modern Los Angelesben játszódik körülbelül, csak vannak elfek, meg orkok. És, de nem is az, hogy ezek így lettek, hanem azok mindig is voltak. Tehát hogy egy szinte ugyanaz a struktúra épült fel a közé, a köré, hogy ez a fantazi világ az mindig is létezett, és a közé, hogy most mi van, érted? Uh -huh. Most, hogy épült Tehát fel a világ. hogy mindig sántított, hogy így beteszel valamit a modern világba, és hogy ugyanúgy alakult minden, és ugyanúgy van egy Los Angeles, és vannak orkok, és akkor, de ugye akkor utálgattuk, hogy volt az orkokkal egy nagy háború, meg hasonlók, és akkor így. Ja, az egy vannak az orkok, és akkor Oroszországból. Látod? De érted, hogy... Nem tudom, nekem most tetszik meg az úgy bejött, hogy... Így ...erre épült az egész, hogy ez úgy mindig is ott volt. De érted, azért máshogy alakult a világ, mert hogy a... ...világ vezetői úgymond az elfek lettek, mert azok az arogánsoknak minden megy. Tehát az ja. már egy ilyen alternatív volt, de azok meg ilyen... ...nagyon van perszenterek tehát ezek a... Nagyon, nagyon a, sz a sznopságot, az magas, magas fokban túlszárnyalta szerintem a Brightos elf, mint bármelyik másik fantasy Na, az azért Shadowrun, Áll... az ugyan ilyenek. A... Ez, ez nagyon shadowrun mm. építette a Bright. Igen. <gül> Ezért is mondom, hogy mindig a jó, jó elf az a halott elf általában. Hm. De... <gül> de ez lenne egy ilyen, és azt mondjuk egy, de egy ilyen világot, nem is az, hogy úgy kell megcsinálni a Bright, hanem egy ilyen... Modern, de azzal, hogy a fantasy mindig volt, azért nem olyan messzi jövő, mint a Shadowrun, és berakni egy ilyen, még egy ilyen ktulus háttérbe. Érted? Így megdálkosítsuk. Uh -huh. Uh -huh. Egy, egy ilyen, ilyen kompromisszumos világ jutott volna eszembe. Hmm. És ezt, ezt, a, ezt a tudjuk fanni Ricsinek az ötletével, mert ezt szívesen bele. Egyszer Az a kérdés, hogy akkor uh, mikor lesz ez a fantasy dolog benne, vagy mindig is volt? Azt hát azt, mi, mi lenne, ha, ha azt kombinálnánk, hogy begerüljük, tehát hogy kurosok sok most a mana, és... Akkor úgy, mint a sedóránban, hogy volt egy ilyen ébredés, és akkor... Uh, uh, előtte normál történelem, tegyük fel mondjuk 2022-ben történik a dolog, De Happening. Na, na ez, ez fontos, mert ezt nem tudtam rájönni, hogy ez mi legyen egyébként, de majd ezt később kidolgozunk. The Happening, és akkor utána visz, megjelenik a mana, meg megjelennek a fantazi lények, meg hasonló dolgok. Mert hogy például a Shadowrunban ez úgy működött, hogy goblinizációnak hívják, és akkor azt jelenti, hogy visszatért a, felé, majd felébredtek a sárkányokat, szóval, és akkor fel, visszatért velük a varázslat is, vagy, vagy a kettő együtt, vagy mindegy. Valami történt, és az nélkül lett megint Magic. És akkor így randomra emberek elkezdtek az utcán átváltozni, orpokká, trollokká, elfekké, és törpékké. Utána így, így randomra születtek így emberek, mondjuk ember-ember házas pártól született randomra egy gyerek például. Ez, ezt mondjuk lehetne azzal magyarázni, hogy hogy nagy volt a manabúrjázás, és nem tudom, ugy, ugyanezzel csak nem sárkányokkal, hanem manakitörésekkel, vagy valami hasonlóval. Hmm. Szerintem mondjuk, tehát az, az abba beleillene egyébként, hogy, hogy egy nagyobb, nagyobb része az ember is ennek meghal, és ettől, a, ettől a, úgymond több van, jut egy emberre, hogy fogalmazzunk így, és akkor végül is, végül is maga a háttér az mindig ott volt, csak. Hmm. Meg régebben mondjuk, ahogy, ahogy Ricsi elkezdte, hogy régebben végül is... Több, több ö, vagy kevesebben berütött ugyanez. És mm -hmm. akkor így, hogy elpusztul az emberiség nagy része, úgy, úgymond újból felfedezik ezt a... ezt a művészetet, vagy ezt a tudományágat, ah. hogy hogy is mondja a varázslást. Nekem el, most ezt jutott, ez akkor ezt hogy lehetne ötvözni igazából. Tehát, hogy a fantazi lények, meg ilyenek mindig is voltak. Érted? Már régen, mikor kevés voltak, nagyobb eséllyel születtek. Érted? Mm -hmm mikor még kevés volt az ember, és a, amiket így a mágia befolyásolt, azok gyakrabban születtek. Tehát azért van egy populáció már ezekből a fantazibb lényekből. Uh -huh. Mert így szépen haladt a világ, tehát ugyanúgy modernizálódott, stb. És az, amiről beszélünk, hogy elkezd, elkezdenek valamiért fogyni az emberek, és így erősegni, van állháló, az most történik. Uh -huh. Uh -huh. Tehát az a jelene, úgymond. Igen. Uh -huh. Ja, ja, ja. Tehát ne, ez nem, nem nem megtörtént, már csak bár egy része megtörtént. Épp úgy csinálod ezt. nem halt meg teljesen mindenki, de már már kihalni. is. Aha. Tehát egy hogy... ah! uh -huh. mm, És de na láthatok, nekem, az nem tiszta, hogy mondjuk akkor régen volt, aki ilyen fantasziájuk, tehát most a tojáfeként hivatkozok rájuk, például és Utána meg annyira elszapottak az emberek, hogy, hogy elszülessen ahhoz sok, e, vagy sűrű mana kéne. Így van, é, ez, az, van. Ez, ez így, igen, talán. És kvázi kiéheztek úgymond, és akkor már elfeknek, és ember gyerekük született egy idő után. És különöm, hogy kétek kidobálták őket mondjuk az erdőbe, mert hogy vagy a emberi palvaknak a határára, mert ők nem akarták felnevelni egy, egy embergyereket, és akkor szépen lassan kihaltak és mondjuk tudok, ezért lett mondjuk a középkorban is az, hogy volt sárkány, és ahogyan a sárkány is vagy megölt egy lovag, vagy meghalt, mert no. úgy volt néhány halt, kvázi úgymond a hiány miatt. Uh -huh. Mert szívják le az emberek a, a manahálót. Ja, vagy szóval. tényleg az emberiség, akkor mondjuk a darákkalos manahoz évek, kvázi olyan, mint a csútányok, hogy bárhol elérnek, volt kevés manán, és, és ja, felszabáltuk úgymond az ökoszisztémát azzal, hogy túlszaprottunk, Hú, uh, ez most kicsit ökofasista de igen, <gül> hogy és akkor hogy összomlott adatunk kvázi a mana háló, és akkor most visszajön, helyreáll úgymond. Elkezd helyreállnia. És, és hogyha olyasmi lenne, hogy mit tudom én, gyakorlatilag, tehát hogy végül is emberként születsz, és a mana hálót tesz téged mondjuk elfé, vagy orká, vagy ilyesmi. És... Mm -hmm. mi, és mivel... Mm -hmm. Kicsit saját... kérdést. Több kérdés lesz abból, mint Aha, már, hát. amit eddig elmondtál az alapján. Hát nagyjából ez, hogy, hogy mit tudom én is, mivel hogy most több mana jut egy emberre, ezért begyorsul ez a folyamat, is konkrétan egy pár nap alatt mondjuk elfi változik. Én jobban adom a sok miatt, hogy elkezdenek születni, vagy ott így. Ja, így így sétem, mint így, a Shadow hogy korbonizációval így átváltozik az ember randomra. át sétász az utcán, beállsz az, a kebabos elé és akkor püff, mire megkapod a kebabot, ez így három méteres óriást ról vagy... Én ezzel oké sétam. vagyok amúgy... Én azzal ne, nem vagyok oké, hogy ezzel így nem? a püff. Püf. Tehát, hogy ez a püffből, hogy három méteres, hanem már úgy születik. Azzal vagyok oké. Aha, akkor legyen akkor ez, amit méter, mond. É, mert azzal vagy a, a fel. Jó, de akkor a világ, hogyha ezen haladunk tovább, akkor a világ is után mennyi idővel vagyunk, hogy akkor már legyen elfgyerek mondjuk. Mi lenne, hogyha Nem elkezdődött Nem volna már? Sok. Érted. Nem kellett sok ahhoz, hogy elkezdődjön. Ha már 40 a megkor az emberiségnek már gáz. Aha. Yeah. De mondjuk azt is vagyok hozzá, értitek, hogyha nagyon sok ember meghal, akkor viszont... Érted, e e e mondjuk egy 20-30 akkor összeomlik a gazdaság. mert... Kieshetjük, ja, ja. És akkor nem lehet az, hogy nem posztapokaliptikusba esik át a dolog. Hát én ez, ezért gondoltam azt, hogy valami világ, tehát valami. egyszer nem jutott eszembe semmi, én napkitörésen gondolkoztam egyébként, hogy. hogy... Tényleg egy romokban van a civilizáció konkrétan, nincs egy épp épület, vagy valami hasonló és akkor... Melyik hogy ez Máknak üti az ötletét, amit szerintem, vagy nem tudom, maradjunk már hogy az ötletem mellett, hogy nem. legyen ilyen olyan urban-fantazis, hogy, hogy azért... Lehet, van, mert... hát, lehet az a a mert ezek a lapján végül is szerintem ez sokkal inkább élendő. Csak adj, támadjon meg ezt, hogy nem hmm. posztapokaliptikus apokaliptikust akar... Csak é, az, a, az a nagyon sok minden foglalkozni. Tehát az a sok, tehát arra van egy zsánra, meg stb. Azt kevésszer mutatják benne, ahogy. Ja, te izé c -ci, c -ci, a... A azért, Fú, nem olvassatok Hellboyt képregényeket szerintem. Nem. abban van az, hogy konkrétan kifut a képregény a legvégére, egy ö, világvégére, hogy tökre arra dolgoznak, hogy van egy titkos szervezet, az a BBRD, a Bureau for Paranormal Research and Defense, és próbálják megakadázni a világ végét, és kurvára nem jön össze, és mindig minden lépéset a világ vége, vége kettőt tesz előre, ők egyet hátra próbálnak lépni, de folyamatosan szépen lassan halad, és akkor szerintem a miénknek is ez kéne lenni a genre vagy a hangulatának, hogy próbálod megakadározni az a világig is, de igazából csak hátráltatni tudod, vagy lassítani, de úgyis előbb-utóbb következik. Ez, ez, ez, ez nekem tetszik amúgy, ez, ez Aha, jó. Nekem is. Az államok még nem teljesen oszlottak fel mondjuk, Igen. de már látszik. Tudod, már, már bajok vannak. Már néha vannak nagy bajok. Igen. De Van ezt, ezt még egy te. ötletem, mondhatom? Aha. Aha. A, hogy ez a folyamat már elindult egy ideje, és mondjuk így a ja, második világháború környékén, mondjuk azért volt egy nagy népességvesztést, tegyük fel. És akkor már ez a folyamat majdnem beindult, és akkor mondjuk az ilyen roswell esetek, meg az arra a 51 dolgok, azok mondjuk egy ilyen első hullámnak a megjelenése. Aha. Hogy voltak, akik születtek, és akkor azokat mondjuk létrejött az USA-nak egy ilyen LPI alatti, vagy érted a Pentagonnak valami kis divíziója, akik fogta és összekapkodta ezek a random ö, kórházakba, tehát mondjuk ohájóba született valami nem kétfejű gyerek, de érted, mondjuk egy tűnde, És akkor oda mentek a katonák, vagy az ügynökök fogták, és elvitték, és elvitték az Area 51-ba, és akkor, ö, akkor sejtették meg, hogy valami lesz, Na. és akkor ezzel bejön a Delta Green vonal, Uh -huh, és akkor uh -huh. most meg beindult ez az egész uh, hát ja, ilyen világvége dolog és uh, most ez a szervezetnek a tagjai lennének mondjuk a játékos karakterek uh -huh, Ez, ez az nem rossz, az nem rossz, rossz. Egy, Ez, ez uh -huh. egy utolsó bástya még, ami még egy kicsit próbálja összetartani ezt a hagyatló világot Ne? <gül> ja, ja, ja, ja. Uh -huh. És okay. hogy lennének hogy emiatt, hogy már mondjuk van egy ilyen mm, mennyi az 60-80 évnyi a dologban, tehát mindenről egy nagyon kevés, hogy körülbelül mire lehet számítani, meg felismerik az elfeket, meg hasonló dolgokat, meg a varázslat, varázs tárgyakat is egy-kettő van már, de épp az, hogy kiindulásnak elég egy nulladik szintű, vagy első szintű karakterhez, de így a kemény dolgok, azok mi csak most jönnek. Mm. Yeah, yeah. Tetszik? Mm -hmm. ez, ez, ez, ez Tetszik. Ez tetszik, ez nem rossz is. Oké. Okay. Én ezzel nagyjából oké vagyok. Na, um, akkor kitaláltunk egy oké. kicsit, hol akarunk <gül> feljutni? Hát nagyjából szerintem igen. Uh, Figyelj, most uh, igazából már van like a koncepció, most ezt lehet nüanszolni. Nu uh -huh. Tehát akkor ez a Föld lesz egyáltalán, vagy nem a Föld? Én a, föld, Én a föld, Földre, Földet mondom. Földet. Uh -huh. Szerintem maradhatunk a Földnél. Legább az úgy eléggé... Ja. Az adja szerintem a sok faktort, amiatt tudod, hogy van egy ismert világ, és ugye elveszíted. És akkor... A föld történelme, akkor úgy a más világháborúig megegyezik. Szerintem mostanáig megegyezik nagyjából. volt Tehát amit... Ja, csak van egy pár párhuzamos valóság mellettek, kvázi. tehát, hogy úgymond folyamatosan kihaltak, ez a folyamatos kihalás a mikey lényeknek, aztán... Aztán történt egy világégés, hogy elkezdődött uh -huh. egy valami, ami elkezdte tizedelni az embereket. Kezdtek visszajönni. És most vagyunk ott, hogy már az emberiség egy majd egy jelentős kriti része. kritikus, jelentős része meghalt. Már elkezdtek gyakoriak lenni a manával dúsított lények, orkok, hmm. meg ilyenek. Elkezdtek gyakoriak lenni. De még próbálják kontrollálni de már igen. Mennyire gyakoriakra gondolunk már, mint egy nem tudom, a népesség, megmaradt népesség 10%-a, vagy 1, vagy 20, hogy ja. milyen, milyenre gondoltok ti? Tehát, hogy ez még ilyen, az... még ilyen titokban van valamilyen szinten? Szerintem már nagyon köszönöm, egy köszönöm már, vagy egy egyre, egyre mindennapibb a dolog ja, szerintem. Hát az vagy. Bőven érthető lehet, hogy a szomszéd, bőven lehet az, hogy érsz egy házban és akkor a szomszédainak egy 20%-a már egy ilyen lény. Igen. Ja, akkor minden, emberi, mindenki emberi. ismer valakit. Elkezdnek fogyni az emberek, mert tudod, ez a muszáj lesz felvenniuk ork ö, ö, nővérkét, igen. és akkor már baj van, ott elkezdenek a fajlázom. Jó, Nem jó fantazi világ, nincs nincs jó fantazi világ, egy kis rasszizmus nélkül. Oh, az ja, Azt mondani is akartam, hogy az biztos, hogy ki hogy az, az lesz ebben a világban, hogy a rasszizmus, meg a házdei dolgok, meg meg biztos, hogy a világ különböző részeim máshogy fognak rá reagálni. Amúgy Én... most tartjuk megcsinálni a mostani világot lassan. Ja. Na jó, figyelj, figyeljetek! Szerintem akkor nagyjából a világot kitaláltuk. Szerintem itt vannak, van egy nekem listám, hogy mint szeretnénk keresztül és szerintem kezdjük onnan, mert itt nagyon csapongunk. Szerintem kezdjünk akkor az eredet mítosszal. Azt nagyjából kitaláltuk, de akkor Nekem olyan kérdés jött fel, hogy akkor jelenleg, ö, tehát hogy mit tudom, hogy mik történnek? Tehát hogy ugyanaz történik mindig, vagy, vagy mi, mi is ez a világ, és mire gondoltok? Szerintem, a járvány még mindig jó ötlet. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Nem tudom, én most valahogy úgy képzelhetem el, hogy akkor tehát az eredett mítoszt, hogy uh, a nagy Régiségben, vagy hát amire már nem nagyon emlékszik az ember, ugye akkor még megvoltak ezek a, a különböző varázsodos lények, meg varázsodos történések, amikor a legendák szólnak, és azt hiszik, hogy ezek csak legendák, de, de nem. Tehát ezt így lehet mondjuk magyarázni az ilyen a, a korai feljegyzéseket, és akkor szépen ezek így egyre ritkábbak lesznek, ahogy a népesség egyre kevésbé relevánsak, meg, meg talán nem is annyira foglalkoznak vele, mert, mert ne, nem is terjed úgy a hír, tehát az a pár embernek, a, vagy ez a pár ilyen lény, azt az nem is igazán tudsz róla, hogy nem tudom, a három országgal arrébb van pár ilyen, vagy szóval, hogy ilyen, milyen mennyiségben vannak. Tehát, sőt, két faluval arrébb se biztos, hogy tudsz róla, hogy van mondjuk egy, mondjuk egy elf, mert amúgy is rejtőzködik. Hát meg nem csak azért rejtőzködünk, hogyha ki vagy a kórházba van, akkor van erre mondjuk ENSZ szervezet, aki fogja is felül. Még én még közép, középkorra jelent, gondolok jelent, például, jelent. tehát hogy még ott, mondjuk ott tartunk, hogy középkor, és akkor nem tudom, a, a, a jobb ez nem is igazán foglalkozik vele, nem is igazán hall, hall, hall róla, mondjuk nyilván a az uralkodók, vagy az ilyen nagyobb, magasabb szintű arisztokraták mondjuk esetleg tudhatnak ezekről a már mert mondjuk lehet, hogy ők tájékozottabbak, vagy egy több, több információk van a világra. Meg az a kevés paraszt, akinek a gyerekének a vérét kiszívta egy vámpír, úgy hiszi. igen. Igen, igen, Persze. Tehát nyilván úgy megvan de hogy nem ilyen egyértelmű, vagy nem ilyen konkrét, mert ilyen, mert annyira titka, meg annyira csak a népmeséinknek az eredete. Végül is. Hogy meg. Ja, népmeséinknek. meg. igen, igen, igen. Ja, így, persze. Aha, én akkor igen, úgy igen. Tenném, hogy mondjuk ókorban ez itt gyakori volt, és voltak is mondjuk ilyen civilizációk, ilyen fantaszillien civilizációk, és a középkorra meg már átment annyira, így a sötét középkor időszakára, hogy nem volt konkrétan csak rejtőzködve ilyen, hogy mondjam, ilyen párhuzamos társadalmaként léteztek az emberi társadalom mond belő vagy árnyékában is, nem pedig az, hogy, hogy az utcán szemben a -e védélyt, tehát hogy bementél az erdőbe, akkor -e egy csoport csukjás arccal akik ott bújkáltak, és ha közelebb mentél meg, mondjuk elkaptál egyet, akkor láttad, hogy az, az nem ember. Aha. Például. Tehát, de, de akkor ilyenekről be lehet magyarázni mondjuk a, mit tudom én, a Inka civilizációt, vagy, vagy melyik tűnt el ott, izé, Dél-Amerikában, vagy Közép-Amerikában? Egyik pillantra, a másikra. Én nem is kell olyan A, a történelem alá támaszt minket most is úgy mert van feljegyzés a rómaiaktak egy királyságról, amit fej emberek irányítottak. Ja. A, a, a, a, a, a, a numidiaiak, vagy a, hogy úgy tartották a romaiak, hogy nekik nincs fejük. A melkosukban van a fejük. És ugye kereskedtek velük, stb. És erről van feljegyzés, is így nagyon sokáig így, miért? Tudod, egy... Hát meg van a bogyarázatbátja. <gül> Valójában egy római mém volt. <gül> igen. <gül> hát azt <gül> nem tudták elkívülni, hogy de miért tették ezt? <gül> Tehát, hogy akkor, akkor... Na, ha haladjunk tovább, akkor... Ja, igen. Ö... Még addig... Még, szóval a jutottam, hogy középkor nagyjából, és akkor ugye elkezd, nem tudom... Rolmosan fejlődni, vagy nőni a népesség, meg iparosodás, meg mit tudom én, minden ilyesmi. El lettek egy feledve. Elte el, és ne elfedett, már annyira nyitka, hogy gyakorlatilag lényegtelen. Mondjuk nem tudom, a másik világháború az egy ilyen, ugye annyia meghalnak, hogy itt egy kicsit felmerül ez a dolog, ugye erről beszéltünk, hogy akkor megalakulhat ez a szervezet, vagy a szervezetek esetleg. Uh -huh. e majd az úgy nagyjából megint kezd úgy, hát nem fedezsbe merülni, de kisebb probléma lesz, mert ugye a, a valószínűsége megint, megint csökken a dolgoknak. És akkor rájutunk odáig, hogy mit tudom én, mint mondjuk most, hogy lesz egy járvány például, csak egy légből kapott ötlet, ugye, és akkor egy nagyobb, nagyobb népesség kezd el így meghalni így, így néhány év során, és akkor hát akkor kibújjuk a, a zsákba, És elszabadul a zsákból, el, és elkezd elszabadulni a pokol. Én valahogy így látom, nem tudom, csak hogy egy, egy, egy, egy hullámasszal legyen. Ez, az ja, nekem oké. oké. Ja, és annyiszor meg lehet ezt magyarázni, hogy mindig, amikor ilyen nagyobb népírtás voltod, egy kicsit a, a fantazi lényeknek így, vagy a fantazinak, tehát a varázslat a ilyenek mindig voltak fellángulás. Uh -huh. Azért volt annyi sárkány ábrázolás például középkorban, mert Gingiskán kiirtotta a fél lakosságot körülbelül. És akkor megjelentek? Megjelentek meg -megjelentek megint. Amikor első világháború volt, akkor is hogy meg megjelentek, hogy vampírok, izéka, tehát izéka, stb. Aztán most második világháborúban nagyon valami történt. Náti zombik. Jöttek a náti zombik. Na jó, És... én ezzel oké vagyok amúgy. Mm. És mm. mit gondoltok, ez a járvány, ez mennyire legyen? Tehát ami, ami most kiütött, az, az mennyire halálos. Tehát, hogy jelenleg mondjuk akkor, mit 2022. kettőre... Öm... Nem feltétlenül természetes retű a... a betegség. Szerintem sem. Erre van egy ötletem. A másik, Hogy uh, volt ez a középkoros kihalás dolog, és mi lenne, hogy uh, ha lennének mondjuk annyira a Powerful NPC-k vagy karakterek, érted mondjuk varázslók. Akik, akik szeretnék vissza az erejüket? Igen, akik megoldották valahogy, hogy ők megmaradjanak mindenki másnak a kárára, és akkor itt lehetnének, tudod, azért a, a big bossok, -ok, de hogy azért ah. fően vagy nemveziseket behozni, akik igazából hagyták, hogy kipuszuljon minden más varázslatos, csak hogy ők életben maradjanak, és oktán így elbújkáltak, hogy akkor mondjuk időnként feltűntek a történelem során Rasputin putin meg hasonló témák, ugye? Ami. És akkor ők mondjuk háttérből ilyen páholyok szintján mozgatják a szálakat, Szív. és akkor kirobbantanak háborúkat, mondjuk érted, hogy be lehet hogy napoldoni sorójába egy izé. Ja, és ezt, és pont ez lenne, hogy kiesett a kezükből az irányítás. nem? Ja, uh -huh. ja, és, és akkor mondjuk így lehetne az is az, hogy, hogy mondjuk életben is maradtak, mondjuk nem tudom, egy elfek, így, mondjuk egy ilyen dimenzióba vagy akárhol, vagy... Egy... Megoldották az... Valahogy végül. megoldották, igen, valahogy ki lehet majd valami kreatívat és akkor a végén úgy döntöttek, hogy akkor most eh, eléggé kiforrott a dolog, és eh, valahogy fogták és ezt a vírust, és mondjuk ez legyen az, hogy nem csak varázslatos, hanem az év... Eh, Ilyen technológia fejlődést is még mondjuk előnünk fordították, és akkor valamilyen ilyen katyfasztológiai, mint ilyen se filmbe, hogy technológia is, és varázslat is egyben. De nem egy kell nagyon modern technológia, hmm. Inkább csak az, hogy ki van egészítve ja, a ja, ja. Egy, egy alternatív összetet felvázoltak? Bár nagyon tetszik egyébként ez is. Na. De meg, meg nagyjából egyébként szerintem a Szeci ezt, ezt úgy vecekedte, bár nem tudom, hogy pontosan erre gondolta hogy ö, annak a mintájára, mint hogy a, hát ugye szokták mondani, hogy most ha az emberiség ki is hal, akkor a, a, a föld az úgymond megmarad, vagy hát eltartja magát, tehát hogyha túlságosan elszaporodik valami természetbe, akkor akkor, akkor, akkor jönni fog valami, vagy hát ez így tesz, tesz a természet így magáért, hogy így egyenlő, nem is tudom, hogy mondják, szóval egy egyensúlyra törekszik, És ugyanez így a, a Mana hálóval kapcsolatban, hogy Gyakorlatilag mint a, mint a csótányok, így el, elszaporodtak az emberek, és ez a háló már ezt nem, nem bírja el. Mint. És ezért ez a, ez a járvány, mondjuk, ez is ennek, ennek a hatása lehetne, hogy gyakorlatilag ez a, a, a természet megvédi magát, vagy hát erre az meg kell, nem Legszerűszerért elkezdenek meghalni, emiatt az emberek, hogy, hogy megint egyensúly jöjjön létre. Tehát valami ilyesmire gondolsz, hogy akkorára nőtt a, a mana háló, hogy gyakorlatilag összeroskadt, és mit tudom, kipurgált egy hatalmas mennyiségű embert? A Na, napkitörés csak most ezt életekkel csinálta. Érted? Tehát, hogy meg kell szüntetni a felesleget, Nyom, nyomást ki, zöjjönni. Egy Van egy ötletem ezzel kapcsolatban, hogy mi ha mondjuk, <coughs> bocsánat, elaphat tényleg ez a mana itt tökre, de nem, ö, hogy magától nem tudna olyat csinálni, hogy hm, a mindent, vagy hogy, mondjuk az emberek így betegesebbek lennének, meg ilyenek, de nem lenne az, hogy konkrétan egy járvány kirobbantna és meghalnának nagyon sokan, hanem ö, ezen mondjuk ezek a ö, háttérszervezetek, mágikus háttérszervezetek nyomtak volna, megnyomtak vagy úgy ah, volták az direkt negatívba a mana hálót, és ö, egy számukra is váratlan dolog létrejött, mondjuk ilyen anti vagy anti-mana-szerűség dolog, és az ö, mondjuk ilyen csinált ilyen sötét zónákat is cserébe a világon, ahol a máikus lények se tudnak meglenni, és ilyen, ilyen Chernobyl feeling. Aha, ez aha. a anti-magia, vagy akármi, az, ö, az a... A maga a vírusnak is egy ilyen Por szemszerű vagy érted, ilyen nagyon mikroszkopikus dolga. Aha, vagy, ér, tehát hát én inkább ötvözném akkor ez, hogy a mana háló öli meg az embereket, de az nem véletlenül történt. Tehát Egy katalizálták ezen. direkt vagy direkt szándékosan, vagy szándék nélkül, Elbozták. Egy kicsit lehet ez még ez a sötét zónák, vagy minden, akár az is lehet. Lehet, nem is kell odáig elmenni, szerintem. Még az egyszerűség, tehát hogy csak elbozták. Mm. Azt most próbálják menteni a menthetőt, tudod? Uh -huh. é, ja... Ja... Nem tudom, szerint, szerintem meg így lenne. Működőképes. Na akkor Aha. van körülbelül 302 ötlet, melyik szerintetek a legit? Melyik legyen továbbiakban? Melyiket építsük tovább? Nem tudom, hogy mondtál, hogyha már kérdezed, neked melyik tetszik? Vagy hogy tetszik? Na mivel szedjük számra, volt az, hogy... Öm... Ha. Na megyetek, tehát hogy volt az, amikor igazából a sötét háttérszerületek, amik egyébként elfek meg hasonló dolgok, amik túlélték egyébként az elmúlt évezredeket, öm... indítottak be valamit. Ez, ez, ez... ez ha, az, sz, sz, sz, ezt mondott te, Szöcs, nem? Igen, ilyen, ilyen. Uh -huh. És viszont ők nem kontrollálták. Uh -huh. Volt a te ötlete, amit nem emlékszem, hogy mi volt. Hát én már csak folytattam ott többi ötlete, tehát a többi ötletet. Márkit, hogy a, a... háló annyira összerúskadt, hogy jó kirobbant önmagától. Akkor, ez, ez nekem a az a... oké, hogy voltam a háló, és az kipurgált iszonyat mennyiségű ember, de ez folyamatosan megy tovább egyébként. És ez a titkos ügynökség, ez próbálja meggátolni, hogy ez megtörténjen. Ez így mi. titkos ügynökség, mint a... Ez nem azok, akik elindították... Pedig nem, fel, nem, nem, nem, nem a, akik mi nem vagyunk, a... vagyunk, tehát a, amik a játékos Aha. karakterek. A PC frakció. Így van. Tehát, tegyük fel, hogy volt egy nagy kitörés, amikor meghalt, vagy... Igen, meghalt mondjuk x százalék ember, de ezt folyamatosan, ugyanez a folyamat ismétlődik, nem ilyen mértékben, de valamilyen mértékben. Aha, de szerintem azt kéne, hogy a pc is, ezt nem tudják, hogy mi az oka. Érted? Mi tudjuk, mi tudjuk azt az okot, hogy a manohalo hálót, valaki meg, megbizgeráltak. Uh -huh. Ez öli meg az emberget. Most akkor megbizgerálták vagy magától? Most Megbizgerálták, ez nekem oké. Ez nekem oké, okay. okay, mert akkor van egy végcél, hogy ezt meg lehet esetleg változtatni. Ezzel mindenki oké okay, szerintem, hogy megbizgerálták. Van a, uh -huh. a, a sötét háttérszervezetek megbizgerálták. Jajaj. És... És ez most is folytatódik ez a hatás. Pont azért per elbaszták. Mhm. Uh -huh. uh, és. Csak Tehát egyre szóval. beindul az egész, és. Uh, és az megállíthatatlan. A, a, a szervezet azt nem tudja, hogy megbizgálták, ő csak azt tudja, hogy folyamatosan uh, hallnak meg az emberek, így a hálótól. Igen. És próbálják ezt megakadályozni. Az nem de, biztos, hogy megállíthatatlan, de. Még nem tudják. Még nem, tudjuk. nem tudjuk. Még nem tudjuk. Szerintem, hogyha meg tudjuk, rá tegyünk, akkor azt kéne, hogy a hogy, tűnik, hogy van ég az egész ház, és neked van egy vödör vizet. Csak nem tudod, hogy az egész ház ég, azt hiszed, hogy csak kigyulladt a. érted? az ég. Uh -huh. okay. oké vagyok. Állatta, mint az állat, tudok. <laughs> ö, Most nekem egy olyan kérd, nem, ö, majd megkérdezem, hogyha ide illik a témába, akkor szerintem ezzel maradjunk, mert nekem ez így, ez így okénak okay tűnik. Aha. Nekem jó. Eddig oké? Okay. Most nekem a tölténemmel kapcsolatban, hogy, tehát, hogy az me mennyire jutottunk el 16 ig Tehát, hogy, hogy tegyük fel, oké, okay, hogy meghalt az embernek a x százaléka, de mennyire jutottunk el addig, hogy mindenki kezében ott van egy okos telefon például. Ez szerintem kurva fontos. Eljutott ide a világ? Hogy e, igen, a... Ez, a, ez a kérdés, hogy eljutott el ideig a világ. Hmm. Hmm. Szerintem igen. Szerintem is. Nem, nem tudom, óvortosan kín, ez... hogy akkor lehetne ezen kontrollálható? Vagy miért mert, mert Mondjuk az beszélhetjük, hogy jaj, várjál, okostelefonig eljutott, de az már kezd felmondani a szolgáltatást. Így, így van, így van, így van. Ah, akkor... Tehát ez, ezért kérdezem, hogy, hogy a mostani infrastruktúra, az mennyire használható x elhullott ember után, x, x meghalt ember után? Na, hogy, már Már nem annyira. Már Megvan, megvan. Meg... Van egy kurva jó megoldásom erre, a cyberpunkos, cyberpunk 2077-es dolog, hogy e, tényleg így a vidék az kvázi összeomlik, és az emberek azért, hogy a civilizációnak a luxusait élvezni tudják, összesűrűsödnek a gócpontokba, a városokba, uh -huh. és, és mondjuk így a nyugati metropoliszokba, megnő a népesség cserébe, a kisvidéki helyeken csak az marad meg, aki önfenntartani képes, mert úgy tényleg leáll az infrastruktúra. Van, akik megpróbálják kis kommunálként életbe tartani a dolgokat és látni, de mondjuk beszállsz a kocsiba és mész az autópályán, akkor tök sokáig mehetsz úgy, hogy nem jön szembe senki, sem még nem, nem lát semmit, csak mondjuk banditák jön, máskálnak az úton, itt-ott a mot, az ilyen moszoros de hogy a városokban, meg hogyha beérsz, akkor ott meg rendes civilizációban, és ott akik tudták, megragadták hatalmat, és mondjuk nagyvállalatok, vagy országoknak a maradékai, fenntartják a dolgokat. Én ez, ez, ez oké lehet szerintem. Én ah, még aztán ki, hogy ez még a folyamatában, tehát még ilyen igen, igen. nem vették át teljesen. Tehát De még a Facebook-logon korra... már -e, mindenhol ott van. De, de még, még azért van irányítása a kormányoknak, egy minimális, tudod, ez a nagyon kevés. De már ez a teljes urbanizáció, amit mondasz, az már nagyon is megy. Tehát nem is, hogy az autópályán nem mész egyedül. Ja, Arra igen, van, mert a sok menekült te... nem mész egy irányba. Ja, ja, ja. És ugye akkor tehát úgy kezdesz szembesülni, hogy ajjaj, tudod, ez... ez de igen, nyilván. Ha nincsen, ha nincsen víz, meg nincs áram, meg nincsen mobilod, akkor, akkor elindulsz. Jajajaj. Meg mindenki más is. Nekem ez így, így bejön. Akkor nagyon, igen. Sziasztok... A, módot. a módot sínt az ötletet, kurva gyorsan. <gül> Micsoda? A kalandőt? Nekem el <gül> Trademark. Ah, ahogy én ezen gondolkoztam, mikor ezt a, ezt a odást terveztük, hogy ezt így felrögük is valaki lenyúlja. Egyég, nyugodtan. Á, most nem lenne piaca, ki a fene akarna? Egy járvány sújtotta a Most a kis Én. De <Én>. <gül> <gül> itt kapsz -e olyan dungeon crawlt. <gül> hmm, a... akkor közben is kezdtük a következő téma, Igen a világok földrajzát nagyjából azt, azt elkezdtük. Öhm, hát akkor szerintem... Nem... Még, még annyit, annyit hozzátenni még az az ötletem jött, hogy hogy ez töki az a vidékre feljönnek az emberek, a nagyvárosokba, és a nagyvárosok pedig ugye hát a járvány miatt egy csomóan kihaltak, szóval elkezdik így elfoglalgatni így a kis üres lakásokat, meg kihasználni mindent. Már lutolgatva vannak a dolgok, de közben jönnek az újak, próbálják elfoglalni. Ilyen kis, egy ilyen kis belharcok hát, hát. hát, kis... az, jönnek hát, a városokba, szóval azok se lesznek biztonságosak nyilván. Érted, megjelent egy busznyi penszilvániai ork. Azok már vannak, tudod is, hogy ott a kisvárosokban amúgy is jobban elfogadták, tudod. Igen, ugye hogy butisták, szóval nem kell fel. Penszilvániai vegán hipster ork. Mondjuk érted, mondjuk van egy nagyobb város, mondjuk nem tudom, München, és Münchennek mondjuk van egy ilyen, nem tudom, Derman azért mondjuk a csávónak a neve, és mondjuk ő irányítja a város, tehát soha senki nem találkozott vele, csak tudják, hogy mondjuk egy basszott egy korporétnek a fejese, és ő rángat mindenkit dróton, és akkor a vége mondjuk kiderül, hogy Ja, a csávó egy elf, és már mondjuk egy jó ideje életben van, és itt van, és nyomja. Csak ugye eddig gyűlöltem mindenki, és még nem tartott, hogy kilépjen az árnyékokból. Aha. Jó, világföldrajza, akkor nagyjából azt kitaláltuk, hogy az emberek mennek a nagyvárosokba. Eléptelen a vidék, egy olyan cyberpunkos feelinges. Országok, államok. Szerintem, amit ami mondtátok, meg kicsit bezuhannak, gondolom. Ja, ja. A vidékies ebbek meg eleve nem olyan fejlettek, azok mondjuk azokat alig érinti például egy csomó minden. Mondjuk Afrika közepét nem kevesebben fogják. Befolyásolni ez egész, azon kívül, hogy talán több, több orkoszül a Na, te rasszista. <laughs> Mi? Hogy miért nem elf? Hát elf is szerethetne. El. Vagy gnóm. De tényleg akkor egy egyébként mindenféle ilyen lények vannak, vagy... Odolgolhatunk erre a témára is szerintem. Vagy ez egy későbbi téma még. Ez ja, akkor maradjunk még a földrajznál. Mm, szerintem ezek ilyen nagyobb szervezetek hogy valami egyben maradnak így a központjai körül, vagy ahol nagyobb a... könnyen el lehet jutni egyik városból a másikba, és nem az, hogy ilyen száz kilométereket kell menni milliós népességű város, városért, ott, ott megmaradt szerintem a civilizáció, meg ez a mostani ország, még szervezeti egységek, de az ilyen távolabb részeken biztos, hogy új rendszerek felütik a fejüket, meg mondjuk ilyen mindenféle rendek, meg ezért uh, mm. ilyen, hogy mondják, az warbands, meg kis hadurak megjelennek majd időként. Uh -huh. Én csak azt szeretném, hogy Kína már azért tön tön tön már tönkön legyen. Tehát már, már ott járja a világ, hogy az már... annak már oda. Oda. De amúgy... Most már legyen úgy. Afriká... lehet úgy. Afrika. Legyen, úgy úgy Nem, Afrikában meg már rég polgárháború van amúgy. Az van <laughs> most is, néha. Igen, még van egy kis... kis... Hope, tudod, még egy kis remény van, hogy még össze tudják tartani ezek a... nagyobb államapurátusok. De ugye tele vannak bajjal. Ugyanúgy, hogy most kiderül, hogy amúgy münchen egy kibaszott elf vezette, <laughs> És ott feljönnek a kérdések, hogy... hm De München, hogy állt amúgy? Egész jól, tudod, és, uh, Opá. Ö... Opa! Akkor ez van. mindenhova kéne. Ez, ez nagyon államellenes beszéd. Ha már fedre, tartunk, szerintetek... ...mondjuk ilyen... Uh, ...manával erősebbek, meg ilyen... ...manavákumok... ...világban? Hát azt lehet, lehetnek vagy, vagy, vagy, vagy lehet ilyen... Ha legyen népességfüggő, akkor függő. Ö, és, oh. és mi lenne, hogyha az lenne, hogy ugye beséltem, hogy mit lenni, vannak olyan tárgyak, amik nagyobb manával rendelkeznek, mondjuk tehát ugye tök random, hogy a Szent Koronában az egyik kő, az így kurva nagy, ma man nagy mana van benne. benne és van mi lenne, lenni, hogyha annak a közelében ilyen rohadt nagy anomáliák lennének, valamilyen mitől sugarú körben. Ugye, hogy ez egy ilyen mélypont lenne és oda begyűlne magától mindig a mana. Igen, tehát hogy az Aha. ilyen konkrétan mágikus tágy, érted is, és így tudom, akár több száz vagy mit tudom, kilométeres közelben, nem tudom így hirtelen mennyi, azt majd kitaláljuk, így oda sűrűsödne például. Harfolyik. De te jó dolguk lesz az én londoniaknak ott a múzeum, igen, igen, És igen. azt el tudom képzelni, hogy ők tudták és azért nyúlták le azokat a tudszokat egyébként, hogy ott sűrűsödjen ez. De lehet, hogy pont azért szívják most magukba ezek a tárgyak, hogy ugye van felesleges mana. Uh -huh. Elkezdték ezek a régi tárgyak, amiket régen Maikusnak tartottak, magukba szívni. És ha elkezdteni kisugározni úgymond. Tehát, hogy... Érted, mire gondolok? Tehát, hogy ez is alátámasztja... Igen. A mítvető, uh -huh. Tehát, hogy igazából csak most újra elkezdték beszívni. És ja, tényleg ja, ja. a Museum, az, Museum azóta már azé, a múmiák járkálnak, tudod? <laughs> Ez ezt azt el, el, el tudom a... képzelni, hogy mit tudom én, vannak olyan városok egyébként, amik így konkrétan romokban vannak amúgy. Tehát például London a London izé miatt, a múzeum miatt. nem is romba, de van benne egy ilyen exclusion zone. Tudod, Igen. ilyen lezárt terület, az még rosszabb. Az, amiről tudják, hogy előbb-utóbb benyeli az egészet. És valami a british múzeumban van, ami sugározza. Igen. És nem tudják, hogy amúgy Tutankhamon felébredt. Tudod, ez a... <gül> Igen. van az egész. De Mi volt a kérdés? De Földem. igen, hogy a földrajz is emiatt ezért vannak ilyen foltok, úgymond, ahol bajok vannak, nagyobbak, sűrűbben történnek problémák. Ja, ja. A, És akkor a metropolisztokban amúgy, meg akkor kisebb problémák vannak? Ha? Vagy nem tudom, Amúgy nem össze az el, hogy a népsőség akkor számít nem, ez számít. Ne számít, nem számít. Akkor inkább nem számít. A, a, akkor a tárgyak számítanak. Inkább ez, hogy tárgyak, meg hát Természetesen természet az legyen közel, mert a számos. Szerintem mindenképp. Hogy mondjuk mennyire beépített meg beton dzsungel az egész Hát, hát és... vagy csak az, hogy a szív csak rája a földnek, ugye ez. Az, az ja. oda, foly, oda folyik a mana. Nem? Szerintem most úgy maradhatna azt, hogy mennyire vegetál, vegetációs a föld, az annyira, mint most. Egy kicsivel jobb, kicsivel rosszabb. De akkor figyeljetek, akkor azzal meg lehetne magyarázni, azzal is meg lehetne magyarázni, hogy a nagyvárosokban... Én miért csektél, Nem hallottalak ezt még egyszer. pocsi, hogy hogy azzal meg lehetne magyarázni, hogy a nagyvárosokban miért működik nagyjából így néhány dolog, tehát a telekommunikáció meg hasonló, hogy ott kev kevésbé van természet jelen, mint mondjuk a vidéken. Uh -huh. Ja nem, szerintem azért megmagyarázható szimplán úgy, hogy... Ott van népesség, aki ér, egybe egybetartsa az összes közművel. Igen, minden. ez is például. Uh -huh. Én ezt nem rak már bele egyre. Nem? Na, azért, hát... Nem akarnék annyira nagy... Hogy annyira nagy befolyást. Tehát, hogy akkor most minden, egyre inkább minden a mana hálóra épül. Uh -huh. Ez nem csak egy meglévő dolog, hanem egyre inkább befolyásolja az most minden, Én fordítanék rajta a... egyet hogy a, a technológia valamennyire megöli azt a... egész a marácsolatot, meg ilyeneket. Nem hm. szívesen mennék ebbe bele, hogy nem? ilyen... ilyen te, nem tudom, nekem az mindig egy kicsit furán jött le, nem tudom, hogy uh -huh. a... tudod, ez a... mivel a négy májkus tárgy van rajta, és az ötödik kisugárzása már olyan nagy, hogy felrobbansz, hogyha felveszel még egyet, tudod, hogy ennyire, ennyire kihatással legyen egy Kicsit függetlenem dolgnak. Tehát -te -te az, az, azt mondod, hogy a manaháló az mindenek felett van. Gyakorlatilag. Hát épp ezt akarnám elkerülni. Még igen, csak azt mondom, hogy tehát, hogy a manahálóra nincs befolyásom, mondjuk az, hogy egy nagyvárosban az összes elektronikai az működik, mert, mert gyakorlatilag semmi azt közel nincs hozzá. Épp ez az, hogy nagyon, tehát, hogy nagyon prózai okok vannak azért a problémáknak, tudod. Tehát épp ezt, hogy nem a, a, a a mágiának nincs annyira hatása a hálónak arra, hogy ömlik össze a világ, hanem az igazából csak az emberek hibája. Tehát vagy az, hogy nincs annyi ember, tehát mindenki ebbe megy bele, tudod, hogy biztos a mágia miatt nem, tudod, általában mindig visszavezethető egy. Csak hogy hülyék az emberek. Igen. Tehát, igen ilyen nagyon egyszerű dolgok. Nem az ki vagyok, amúgy. Hát az az indoklásra. Igen. És ez a, ez a legdárkosabb része az tudod, hogy erről mindjárt tehettek, tudod, ez a... De... Ja, ezért nem... Tehát az, hogy ilyen lelk lehetnek azok, ahol tudod így összegy a manapont az, hogy ilyen régi tárgyak, amik uh -huh. jobban beszívják, hogy annyira, annyira behatással van a manaháló De hogy azért azok is ritkák voltak. Igen, Tehát igen, ott... ri ritkák. Én, én totál ritkának gondolom amúgy ezeket. Tehát most... De... Nem, nem hát, tudom. hogy ilyet hát az ilyen nagyon powerful, az tényleg ritka, de hogy vannak ilyen kisebb tárgyak, meg tud az ember is csinálni magának, Csak érted hát nem az, hogy egy egész múzeumnyi területet lefed, hanem egy ilyen fél méteres körbe, ott akkor körülöttet a körületet sűrűbb a De az sem hogy, hogy most így nagyon érződik, hanem csak egy Oha. minimálisan. Ez így nagyon, hogy mondjam, így, ja. Te, amúgy a magyar métei. Csak hogy ezeket így meghagynám, így, így a misztikusnak, tudod, hogy ezek nem egyértelmű. Ja persze, most nem is olyan a amit első szintű karakterként tudsz, hanem mondjuk csak kitalálni mindent. Na, de. Egyébként az, visszatérve a az kicsit, hogy az totál jó volt, hogy vannak ilyen fekete zónák egyébként, ami. ami ilyen ö, brutálisan kúszva, vagy nem tudom. Tehát ilyen. Tehát úgy képzelem, mint, mint a stark hogy. Ö, vannak ah, ilyen emberek, akik így bejárhatnak, vagy be tudnak járni, mert tudják az utat, például, vagy valami, és akkor onnan kioszhatnak tárgyakat, vagy vagy mit tudom, hogy magukat, de ilyen brutális fekete zónák szerintem, az itt az, az, az, az, tök jók lennének. Ahol már teljesen vége. A, a, a... a káosz teljesen. A, azt most teljük már ki, hogy akkor a, ezek a fekete zónák, vagy sötét zónák, azokban mit van pontosan, mert most, ha a jól értem, meg jól kivettem a dolgot, akkor ott tartunk, hogy a fektezónában kb. negatív mana van. Ö, vagy es esetleg lehetnének ö, vagy, túlcsordulás. Olyan, vagy túlcsordulás, mint például amit mondtunk a Múzeum esetében. Hogy... Nem tudom, én azt nem vinném. Vagy í, na, a túlcsordulást azt inkább ilyen varázslatosnak tenném be, hogy ne feltétlenül legyen ijesztő annyira maga a mágia, Uh -huh. a varázslat, hogy tudod legyen egy ilyen hogy a mese népesei dolgok megmaradjanak tudod hogy csodálatos volt meg hogy egy ilyen, ilyen kis Harry Potter feelingje és azért kéne oh. ennek a fordítottja a sötét zónába, hogy amikor átfordul az egész és ennek a pepitája és tudod nem azt hogy mondjuk azt nem mondanám mert most azt így stabilizáltuk azt az elméletet hogy a technológia meg a dolgok nem változnak meg annyira a varázslattól. De érted, hogy így a fizika törvénye nem úgy működnek, vagy érted, hogy a, nem éppen háromdimenziós az a tér, ahogy vagy, a, emiatt. Csak annyira, hogy, hogy ilyen legyen az egész. Mm -hmm. ja, tehát Én... az a vírd világok, a fekete zónák úgy van. Mm -hmm. ja, oly... szer szerintem úgy úgy lenne érdemes ezt, ezt így megmagyarázni, hogy nem teljesen megmagyarázni, egyszerűen csak vannak ilyen zónák, amik, amik... Valahogy máshogy működnek, és ott, annak lehet, hogy lehet több oka is. És... Ja, és mindegyik más és máshogy működik, és már valami közös dolog, csak ott, ott furban. Nem feltétlenül kell. Te lehet, hogy nem is. Lehet, hogy nincs is semmi különösebb oka, egyszerűen csak. Ott van is kész. Ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott éppen van a hegyek gyűjtek összeamot, meg ma a völgyek, de az is lehet, hogy van ott egy olyan tágy, az is lehet, hogy van ott valami különlegesebb dolog, vagy történt valami. Tehát ez már így, ez már így igazából ilyen misztikusan legendásan, homályba is Miért van, ez, ez mondjuk. Ha szerepjáték világot találnánk ki, akkor azért ki, találnám ki így, hogy a mesélőnek, ki, mesélőnek kicsit szabad kezet adjak, nyilván vannak ötletek, hogy mik lehetnek, meg nyilván van egy-két tökre kézenfekvő ötlet, Aha. De, de így el lehet vinni mondjuk több irányba is, Dárkasabb van arra is, ja, vagy egy neked... kicsit ilyen varázsosabb Harry is. Pont ez jutott eszembe, hogy az ezeknek a Dark zone igazából ezek nem... Ö is mondjam, tehát ezeket csak, amiket elmondatok róla, hogy ilyen nagyon varázslatos hely, meg vagy ott már nagy a káosz, ezt csak mondják róluk. Érted? Tehát, hogy csak ezt mondja az államaparátus mondjuk. hogy ez a De amúgy bemész is igazából koncentrációs táborok a ne, Nagyon elmegyek Ez a kettő együtt mehette. Elég Ha csak vannak. Épp ez az, hogy ezeket a fekete zónákat csak így hagynánk, hogy ilyen, nem tudja senki pontosan, mi van ott. Uh -huh. És semmilyen. Tehát, hogy ebből mind a kettő lehet. Uh, uh -huh. Tehát függ, melyik államba vagy. A... Tehát a azt mondod például, hogy, hogy Szibéria egy fekete zóna, és mondjuk, nem tudom, hmm, valami máshol, mit tudom, egy Londonnak az izéje is fekete zóna, egyik kerülete is fekete zóna. Igen. De mondjuk Londonban az a fekete zóna, az... Tényleg amiatt van, mert a British múzeum azt túlkapta. Igen, igen, igen, igen, ezt, ezt mondom. Rá, de Szibériában meg azért van, mert nem tudták hova elrakni ezt a sok orkot. Így van, így van. De arra felkéne útok jöttek, hogy, hogy nukleális hulladékot elássanak. Így, meg arra is, épp ez az, hogy... <síthat> és aztán jönnek a rákos ork szervezetek, hogy mi a akar. Én ezzel ez, ez oké vagyok amúgy. Okay. Yeah. Erős, jó. Erős? Erősnek mondod? Erős. Na jó következő esetleg. Jó. Uh -huh. Várjátok egy más... egy másodpercet. Ö, akkor várható kalandokszkópja. Egy városban játszolik egy kontinensen multidimensziós... Hopp, Ricsi. Kiszakadt. Elszakadtam megint a Most, Most Igen. Jó, bocsánat. Ö, tehát, hogy akkor várható kalandokszkópjai, hogy egy városban, mit tudom én, kontinensen multidimenziós milyen legyen. Ezek szerint titkos ügynökök vagyunk igazából, próbáljuk felderíteni ö, mi történik, mi áll a dolgok hátterében, mi nem áll a dolgok hátterében. Úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Mehetünk vidékre is egy nyom után, vagy mehetünk a nagyvárosba is egy nagy nyom után. Ugyanúgy. Vagy át a világon. Vagy Aha, át a világon szinten, keresztül. Ami, ami éppen kell, nyilván mondjuk egy-egy kaland az valószínűbb, hogy mondjuk egy-egy Városban játszolik, vagy egy-egy helyen, úgymond, egy környéken. De egy-egy kampány az, az a világon mondjuk, bárha el, elkarauzolhat. Ja. Igen, de az, az fontos, hogy szerintem, hogy maradjunk a realizmusnál, hogy azért multidimenzióban, ha csak nem egy fekete, egy fekete zónában járunk, ne legyen multidimenzió talán. Na, ez én sem hmm. mondanám. Én multidimenzió tizének mondanám, endgame ilyen threatnek, vagy ilyen kalandnak, ilyen, tehát, hogy mikor már úgy eléggé tisztában vannak a játékosok, hogy mi történik, meg miért történik, meg hogy milyen az, egésznek a, az egész, az a krizisnek a szópja, akkor mondjuk előkerülnek középpori vagy ókori varázslóknak az ilyen zsebdimenziója, ahol lehet, hogy van megoldása a dologra, és akkor oda mentek és bemennek a zsebdimenzióba, és rájönnek, hogy... Véletlenül magára csuktam mondjuk a varázsból, és ott van x darab tanoncának a holtestei, és akkor próbálták kikaparni a falat, vagy akármi, és ilyen kicsébejt is, hogy ja, nincs megoldás. Aha, vagy csak olyasmi is lehetne, hogy tényleg a, amikor már annyira be bezuhan ez a mana, mana háló, vagy annyira, nem is tudom, Ezek ezekekbe szökik a nem tudom micsoda, akkor így ilyen más dimenziók is megjelenni, dimenziórések már, vagy csak ilyen a Stranger things hasonló, ilyen upside down és hasonló. Ja, csak lehet. Ilyenek nincsenek, hogy. Még nincsenek? Nem, nem, nem, ilyen tűz meg a meg levegősíkja, meg hasonló hanem ilyen. Igen, pont dolgok. Vagy más világok, párhuzamos világok, vagy csak egy ilyen, vagy csak egy alternatív világok, úgymond. Ha játok, mi lenne, ha a meghalt ember, aki csak így eltűnik, az egy másik dimenzióba kerülne? Eltűnt Hát Nem, épp az adja a súlyát, hogy megnézek, aki. Eltűnik. nem eltűnnek az emberek, hanem konkrétan meghalnak. Aha, eltűnnek. ha eltűnnek az emberek, akkor az már ilyen x-akták, vagy nem tudom mit vibe adna neki, hogy eltűnt a népességnek a jav és akkor már alapból misztikusan indul. De azt hiszem, azt akartuk, hogy nincs az elején misztikus, hanem hogy, ja, egy kvázi járvány van, meg világválság, és nem tudják az emberek, hogy miért van ez, csak hogy fullnak az emberek minden utca sarkon. Jó, csak egy kósza a... ötlet volt. Uh, ehhez valami hozzáfűzni valótok van? Így. Akkor esetleg... Beszélgessünk arról, hogy milyen vallások lennének itt a... Eb ebben a kitalált világunkban. Uh, megmaradna a mostani? Vagy esetleg megmaradna a mostani és újra kütnék fel a fejüket? Vagy, vagy teljesen elsopörnék a... Az ez lenne... Le, én szerintem itt kettő. Tehát, hogy lenne újvállás is, de a régiek megvannak. Biztos, hogy lenne olyan, például valami elhagyatott városban, mondjuk egy sárkánynak kultusza ébred, és akkor érted, az ilyen enemi szervezet, akinek az a célja, hogy ha elhozza, úgymond a világ végét, mert mondjuk a sárkány már 3000 éve szunyat és várta az, hogy Busszutálhason az emberiségem, vagy hogy nem buszutálhasson, csak hogy nem akar visszamenni szundizni, vagy meghalni. Ezért ő új ellen dolgozik a világnak, a mostani világnak. Uh -huh. ha. Szerintem még biztos lennének ilyen válaszoknak ilyen lennék ilyen radikális, radikális ágai kiformálnák magat. Lennének ilyen, ilyen kicsavartak. Tehát, hogy így nem tudom, ami így, így hozzá próbálja a, uh -huh. a meglévő világhoz. Bár egyébként még nem ott tartunk, hogy teljesen nyilvánvalóan, szóval szerintem szóval kevés, keveset változna még így a vallás, inkább csak ilyen csoportokba. Tehát most azért, azért, mert ez így elkezdődne ez a világválság, azért így nem tudom, a kereszténység nem lenne teljesen így, így nem sok változna. Nyilván lennének bizonyos csoportok, akik elkezdenének máshogy gondolkodni a dolgokról, de, de azért nem lenne úgy igazán más még az elején. Mert, mert még tényleg nem, nem sok minden történt. De nyilván ez egy kedikások ennek elkolcsosultabbak, amik, amik mondjuk nem tudom, most csak egy kereszténység, ami megpróbálja ezt a, a varázslóknak a ténykedéseit Istennek a nem tudom, milyen jó lenne a... akaratának megadni, vagy tulajdonítani. Katolikus Egyház elkezd ki gyártani varázslókat a papokból. Az igen. Én olyas, hogy elképzelni, hogy lennének ilyen szektaszerűségek, amikor, mit valami önjelölt fővezér, talán mit valami kisebb mágiás, mágikus tárgyat, mint amit ugye beszéltünk, és akkor azzal csinál ilyen-olyan dolgokat, és akkor mindenki azt mondja, hogy egy ő, ha, mit a megváltó, vagy nem tudom, vagy, vagy a, a vezérünk is, mert hogy mit tudom én tud repíteni ilyen sziklákat, meg hasonló dolgokat. Én azt, ja. én azt képzelem el, hogy a visszatérnek, a, tehát egy ilyen kaotikusabb világba visszatérnek a kaotikusabb istenek, úgymond. Tehát istenek tisztelete. Uh -huh. ez a kultusok meg ilyenek elkezdenek erősödni. Még ráad a. amúgy. értétek, hogy e, fizikailag létező, vagy nem fizikailag de, e, tehát, hogy istenek, vagy manifesztálódott isteneket. Vagy szerintem az szerintem. jobb vonal lenne, hogyha nem lennének, csak ilyen hmm. lények beadj, beadják magukat, mintha ők Istenek lennének közben csak <coughs> mágikus lények. Figyelj, ja. csak most, most nekem eszembe jutott valami, ami talán érdekes lehet. Mi lenne, hogy amikor. Elkezdett ez növekedni ez a dolog, ez a hatás, amiről beszélgetünk, hogy akkor mit tudom érzékenyebbek lennek a manára, az emberek, meg ilyesmi. Akkor lenne mondjuk egy, egy személy, vagy mit tudom én egy pár ember, aki ezt jobban érzékeli, és próbál ebből kovácsolni magának. Tehát konkrétan egy szektát csinálni. És ugye minél ö, több ember hal meg, ő annál erősebb lesz, és ezért egyre több, egyre több lesz az ő követő tábora. Ja, biztos lesznek. Ez szerintem teljesen beleső módon elindig. És akkor mit tudom én, egy, egy ilyen szektaszér, hát nem pont szektára gondolok, hanem tényleg mit tudom, egy oly, úgy világvallás, ami konkrétan világvallás lesz. Egy, egy, egy mit tudom, örökkezt tized tíz, tíze, év alatt, vagy valami szientológia? Igen, nem? mondjuk. A szientológusok... Izé, Xenu visszatér, baszki. Xenu visszatér? <tos> ez, ez Szerintem. Szerintem ez, ez inkább mondjuk nekem egy kaladnak hangzik. Ugye egy feltörek. Ja, aha. De, de, tényleg úgy, úgy, úgy gondolom, hogy egy, tehát, hogy szépen építi fel magát, mit én. Ugye azt beszéltük, hogy a mit tudom, világháborútól kezd, másik világháborútól kezdjük, és akkor ő akkor, tehát hogy lenne pár ember, aki már ezt felfedezi akkor, hogy ez történik, ja. és akkor abból, mit tudom én akkor, mit tudom 50-től, 1950-től, ez szépen lassan építik fel ez egészen 2021-ig, és akkor mostanra már konkrét a világvallás. Na de az, vagy akkor nem illeszkedik bele a mostani timeline jó, de te, alter univerzum, tehát hogy de mostanra felgyorsul érte, tehát hogy mit tudom én, tényleg ja, mint a szientológia. Azt lehetünk képzelni, hogy felgyorsul, azt mondjuk egy várost hirtelen már elárasztana ja. simán. Vagy De várjatok, mondjuk országot. 21-hez képest mennyire távol játszunk, mondjuk azt beszéltük, hogy akkor nem születnek ezek a lények, és nem pedig átváltoznak. Akkor mondjuk szerintem egy ilyen 20 évet rá kéne tenni, és 2040 környékén kéne játszotni, vagy 30 kéne, nem. Szerintem tudom, az, hogy 2040 simán benne van. De, tehát, Annyi idő alatt nem fejlődik, főleg egy ilyen rossz állapotban lévő világ már nem nagyon fejlődik, de érted? Léppen ja. uh -huh. már romlik, inkább stagnál, stagná, tehát már kezdünk korcsosulni, tehát az okos telefonok még megvannak, de nem nagyon tudt használni mire. Uh -huh. Hát nekem éppen az az, hogy, hogy talán valami ösmi kéne, á, ah, nem is tudom. Ez úgy tényleg elég nehéz most. Na, ezt a vallás témát akkor tegyünk pontot a végére. Jó, hát szerintem egészen jól összeraktuk, hogy akkor új világvallások is lesznek, de valószínűleg a mostani meglévők azok ö, próbálnak egyrészt ö, lépést tartani a mostani trend, úgymond trendekkel, de vannak, kicsit jobban elkolcsosultak meg, elkezdenek hírni az emberek a régi isteneknek, ilyen azért ilyen, ilyen, ilyen őrüldebb isteneknek. Uh -huh. Vagy, hogy hogy fogalmaztam pontosan? Uh -huh. Valaki valami hozzáfűzni való? Na. Szerintem ezzel nem kell, a vallás de nem mozgató rugója annyira. Ja. szerintem. Uh -huh. ö, ezt már pecegettük, de akkor technológiai szintek. Ugye azt beszéltük, hogy nagyjából megtartjuk a mostani, tehát a jelenlegi ö, színvonalat, vagy a lehetőségeket, de akkor húsz évvel később. És akkor, tehát a végülis fejlesztenek nagyjából, de annyira azért nem fejlődik már, plusz próbálják a mostani technológiákat kihasználni még mindig. Mm -hmm. Szerintem ilyen app, mondjuk ilyen kisebb fejlődések még elképzelhető tartanám. ilyen a mesterséges intelligencia a neurális állokszek mondjuk egy valamennyivel jobbak talán, mert mondjuk. Azt szerintem az úgy is menne, mert azzal próbálának megoldani mindenfélét, meg trendeket kihozni, szóval szerintem az egy picit lehet talán fejlettebb, de nem annyira, hogy mondjuk létezik az, hogy nem tudom, egy, egy, egy terminátor, vagy bármiféle ilyen értelmesnek kinéző én csak hogy valamivel hát, meg, meg előrehaladottabb, uh -huh. de egyébként meg, már egyre kevésbé, egyre kevésbé fontos a technika, mert egyre kevésbé tudják használni, meg egy, nincs meg az infrastruktúra. Ja, hát az... Ilyen mikori központokban vannak ilyen okosvárosok, meg hasonló dolgok, ahol ja, mondjuk van ilyen, mm, ilyen lakásasszisztenset, vagy a mobilt elfogadom, még mikorik az asszisztens, és akkor hmm. e, Siri meg tudja mondani, hogy mizu. De, de ennyi, de tényleg az, hogy lépegeti Android szembe jön, az hmm. nem nagyon vagy vagy, vagy vagy van egy darab, de az miért ilyen Elon Musk szintú embernek kell lenni, hogy legyen egy Igen igen, van. Igen, igen, pont azt akarom, egy, akarom, hogy így annyival lenne csak fejlettebb, hogy egy-két nagyon picit errugaszkodottabb dolog mondjuk létezhet itt-ott, ott. hogy amin, a nem igazán befolyásol semmit, a most ilyen, el, igen, hogy most elképzelhető, nem befolyásolja hogy a világod, de, de mondjuk, hogyha hogy szeretném. Vagy valamiért ez egy jó ötletnek tűnni egy kalandba, akkor így bele hozni. Masknak most jelenleg csak uh, robot felesége van. Tehát, <gül> most jön a Marson. Én, a Marson. Ő elhúzott a Mars. Le az, a... az egészet amúgy. Tényleg az bele lehetne rakni egy ilyen, hogy a, a Mars expedícióról azóta sem hallottunk. <gül> <gül> az indult el az egészet. Ö, te, de az iPhone 32-t azt várjuk, hogyha... Hát az kiad. Jó? Az ki <gül> <gül> Jó. Tehát akkor nagyjából tehát akkor ebből az a lényege, hogy megy tovább valamilyen szinten a technológiai felültés, de nem olyan, mint hogy, hogy most, hogy mit tudom, két évente duplázódik a számolási sebesség, meg ilyenek. Hát <gül> mondjuk ilyen <gül> számít, mondjuk hogy cyberware, meg hasonló kiberware, nincsen... Quantum számítógép mindenkinek. Vagy érted, mondjuk az van, hogy valakinek ilyen tagja van, mert elveszítette, de nem az, hogy... Nem az, nem az hogy... A, hát olyan, mint most a jobb minőségű. Igen igen, igen, igen, igen, igen, De korsz... most lehetősnek kell lenni, e. városinak lakónak, uh -huh. nem, és nem pedig ilyen nomádnak úgymond, mert akkor nézzábból kapsz egy falábat is ja. hát, ah, Igen, hát, ilyen elméletben lehetséges, kicsit több dolog, de gyakorlatilag egyáltalán nem, nem, nem létezik. Nem te, De, nem mint, ügynök, te, te, mint ügynök nem is fogsz kapni, ne akkor úgy te... Igen. Egy kis ízét ilyen ciánkék tabletát kapsz, és azt megoldja, minden nem <gül> <próbíj mellett. gül> Jó, ö, beszélgessünk a fajokról. Ugye felvetődött már itt, hogy elfek, orkok, goblinok, nem tudom mik, betűdtek még fel, sárkányok. Ö, mit gondoltok a sárkányok, az mennyire lenne beleélhető ebbe a világba, amit felvázoltunk. Tehát az, hogy mit tudom én, van egy darab, vagy van tíz darab, mire gondoltok, hogy mennyi lenne? Több, én nem tudom, milyen száz darab környékére mondanám világ világszinten, vagy mik? Még... Hát az, az sok szerintem száz. De lehet, hogy nem, hát elosztod a világon, meg érted, változó egyén bekezd kélelni őket, hogy nem feltétlen olyan van, ami Tűzgolyó tűzgolyót dobál, van amelyik beszél, van még meg a fiatalabb és még nem csinál semmit, csak hát, van egy Húsz évesek lesznek, mondjuk Max. Nyilván lesz egy-kettő legendás sárkánynak is régebb óta ilyenek, de hogy így Úgy, a, egy... alapvetően a húsz évvel ezelőtti, vagy hát húsz évük volt mondjuk fejlődni, vagy megnőni. Tehát ilyen iszonyatosan nagy, hatalmas erősek. Valószínűleg nem nagyon vannak. Vagy érted, hogy alapszinten erősek, meg tud akkor a keby, vagy nem tudom tovább így, így, így az ilyen endgame monsterről van, szó, nem pedig arról, hogy mész is leütöd az ég gumibottal, hanem hogy tényleg ez jelent, de, az de a rá, erős... olyan, hogy egy darab sárkányon is megdönt egy egész országot. Ez az erős, persze, de egy míg még mindig ne tudja lőni. <síl> igen. igen, igen. <síl> nah, de, <síl> inkább... A sárkány nem, a, izé, nem az menti meg a kihalástól, hogy hogy nagy is erősen nem azt, hogy mert valaki nem szeretné leölni. És azt szerintetek mennyire elképzelhető, hogy mondjuk egyik hegynek a gyomrából, vagy mit tudom, a hegyből fel kell egy, egy ilyen ős sárkány ilyen két milliárd éves nagyjából? Megvoldható, csak nem, én nem tenném olyanra, hogy érted akkor, mint mondjuk az Empire State Building, nem egy Godzilla, de mm hogy -hmm. nem az, hogy végtelenségig nőnek, inkább azt hiszem, hogy okosabbak lesznek meg. Ja, kurvakosak lesznek, mint amik a Shadowrun sárkányok, szerintem nagyon jók erre példának, hogy varázsolnak okosak, meg akkor alapok váltanak meg hasonlók, és egy igazából intrikával nyomulnak, mert ilyetet őket is fel lehet robbantani, meg fel is robbantják őket a Shadowrun lore -ban. és hogy ebbe szerintem szóval a mi sárkányinknak is olyanak jelenne, hogy nem azért nem a hal meg az idő sárkány, mert hogy lepattan róla a golyó, hanem hogy már volt a passzat az emberek, és ugyan, ugyan kell őket egymás ellen forgatni, hogy ő megúszza a dolgok. Uh -huh. Uh -huh. Na és úgy konkrétan fajokról mit gondoltok? Tehát nyilván ember, ork, elf még vannak még a fejetekben, valami különleges esetleg? Törpe. Hmm, törpe, oké. Okay. Nem tudom, én úgy, gondol, én úgy képzeltem, hogy igazából csak emberekkel vagy emberek a játékos karakterek, mert hogy azért nincsenek olyan nagyon sokan még egyelőre. Hmm. más De végül is egyébként, hogyha. Jelen, ja, mert azt beszéltük. Aha. Jó, végül is. Mert azt beszéltük, hogy ezeket el, el kell kezdeni felvenni az orpéket, úgyhogy végül is. Ja, meg, meg, meg csak meg az is, hogy az ügynökség is. Érted, hogy be, már összekapkodta őket és aki hajlandó, azt fel. fel értett, inkább Jogos. egy orkessen el, vagy egy elf, mint egy ember szinten, uh -huh. beteszik azért a tímbe. Ak én, nem, nem, én akkor úgy gondolom, hogy mit gyakoriak akkor tényleg szerintem lehetnek végül is ezek az alap kicsit unalmasak, de szerintem megteszi a több ork, Csak attól hogy tudjunk, hogy ne találjuk fel megint a Shadowrant. Ne, nem. semmi esetre sem, viszont ezek mellett, viszont mindenféle ilyen mesebeli, meg legendabeli, Lény meg szörny ez létezhet, tehát mondjuk Minotaurus, az, szerintem simán felképzeltő. Uh -huh. Jó, de nyilván abban a kevesebb van. A... Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Spanyolországban bizonyos helyeken Minotaurus versenyt rendeznek, tudod? Ah, nice. nem betűjtják, egyetlen. De így a, a Dracula, az felszáll a kriptából, meg hasonlódok. Dracula popstar. Magyarországon Turul. Turul. Turul... Itt a turulokat, vannak itt csapkodnál le a turulokat. Ne már nem bír a Eddig a szúnyogokkal, most maga turulokkal. Kézzed el, hogy ezért tényleg bemondják, hogy valakit megerőszakod egy turulnal. Újabb Turultámadás történt alsó börzsönyben. És bemondják, hogy emberek, a turókat, kedvességgel kell magukhoz szelidíteni. Etetni Etetni tilos. <gül> és a turult. Leharapta a karját a turul. és még meg is bírságolták, mert a turul. <gül> és így, így mondásban be van megva, hogy ma megszedheted a budapesti állatkert a legkisebb turul. <gül> <Igen. gül> és kép, hogy ott ez a gondozót csipkedi. <gül> ez a madár, geci, meg a jenőt. <gül> <gül> Uh, jó, akkor olyan zék lennének benne, plusz akkor az összes létező mesebeli lény, amit Shrek például. De, de, de lehet, lenni lehet, lenni. Mindennek, mindennek különbözőnek lennie, egy lehet egy csomó minden, ami igazából ugy, ugyanaz csak más mond a körökből, ugye? Uh -huh. a, a vámpírnak a nem tudom 10-20-30 megfelelője, és nyilván mondjuk attól folytató lehet, hogy csak egy lény, vagy egyfajta lény. Mi olyan, mint mint nálunk, hogy már a hajszín az embernek, vagy érted a más, hogy néz ki fog, a fogkiosztása, vagy ilyenek, szóval egy, hogyan áll a nála a vámpíroknál is, meg az összes négy így. egy csomó változó variáns van. Igen, vagy például csak annyi, mint a hogy koboldnak nézték, nem tudom, koboldnak neveztek el, csak egy-két törpöt a képpont, ja. nem tudom, hogy úgy nézett ki, és akkor valamiért másnak gondolták, de egyébként nem létezik ez. Ezt szerintem, ezt mondjuk nem, szerintem nincs köszönösebb jelentősége, hogy ezt így egészen pontosan meghatározzuk. Csak annyit. Ja, szerintem nem kell megfogni, mert megörli a kreativitás, és mindenkinek hmm. azt, hmm. amit akar kitalálhatja benne. Ja. De már vannak ilyen kombinök is, tehát ahol ezek összegyűlnek, meg soha. Ja, ja, ja, ja, abszolút. Meg, meg integrálódnak is valahol, valahol jobban, valahol kevésbé, valahol akadályozva van, valahol nem, tudod? Hmm. Kis szokásos balhé. <gül> Univerzális Valhé Azaz Next? Ok Ööööööö varázslatság Várjál, miért egy tudom. Ma Magát az agencyt Az ügynökséget akarna, majd kibontad lehet Arról lehet esetleg a végén Mert szerintem azt nem írtuk fel pontosan De szerintem a végén beszélgethetünk róla Jó De vagy most is felül nem? Na, majd majd Jaj, Jó a végén a a oké lefkel, Már hosszú lesz Varázslat Ugye, érdekes, mert egyébként a nem sokat beszéltünk. Én, én, tehát hogy, ugye az én alapkoncepcióm az, hogy, hogy ilyen arab varázslatok, hogy tudsz teleportálni, mondjuk. de, Tehát hogy nem mit tudom én 249 kilométert, hanem mit tudom én valamennyit. Meg ugyanúgy mit tudom le, tárgyakat levitálni, meg jövőbe látni valamennyit, meg hasonló nekem. Ez, ez volt a koncepcióm a varázslatról. Meg hogy így gyakorlás kérdés és minél többet gyakorolod annál jobb vagy benne, és annál jobb. Így van, így van, de alapból az a koncepcióm, hogy vannak emberek, akik jobban érzékenyek, érzékenyebbek a manára. Tehát, hogy lehet, mm -hmm. hogy te a életed végén gyakorolsz, és akkor tudsz a végén kettő méter teleportálni, de lehet, hogy van olyan, akinek kisúlyba megy, mit tudom, 15 méter, vagy valami. Ja, Tehát, hogy vannak, akiknek ugyanúgy, mint a való életben vannak adottságaira. Mm -hmm. lehet, Yeah, yeah. Yeah, de de, de, a... de, de le lehetnek, mit tudom, nagyon különlegesek, hogy valaki gondolatot olvasz csak, például, vagy nem tudom, azt, azt nem, nem tudom eldönteni, hogy mindenki tudjon mindent, vagy, vagy mit tudom én, dobjál hatszor kockával, és akkor azokat tudod. Yeah. Szóval, mindenki mindenkiben ott a potencia, hogy megtanulhat mindent, max, hogy valakik ügyesebbek egyes dolgokban, de olyan nincsen, mm. hogy egyáltalán nem tudsz csinálni hiába a gyakorlat, hanem hogy ja, ott van rá a potenciál, max béna vagy benne, és neked ötször annyit ő betelik, hogy megtanult, hogy hogyan kell egy kis fénygömböt csinálni, más pedig álmából fel kell, elmondják neki, hogy mit kell mondani, és már meg is csinálta. Tehát uh -huh. jelentkezhetsz az elte mágia szakára? Azt mondod? Tehát, hogy jelentkezhetsz, nem feltétlenül végzed el. Hmm. Ja, szóval ezért, ez igen. Az... De, de milyen varázslatokat képzeltek el? Mi a határa? Meg mi a alapja, nekem ezt... inkább a... mi a varázslata alapja? Azt szerintem, mi... nekem az, amiket eddig felvázoltunk, a a tűzgolyó nekem már sok lenne például. Hmm. Nekem az még beleférne, csak nem... Nem tudom... Ja, Én... beleférne ez az... Én Ritchievel úgy egybe vagyok, hogy egy kicsit a... Kicsit gyengébb a mágia. Hát legalábbis amit most jelenleg el lehet sajátítani az emberek, meg így bárki álltad. Én azt tehát... gondolnám, hogy uh, mondjuk ezek a mágus lények, vagy aki ilyen varázs születésű, az fogékonyabb. Uh -huh. erre, ez ez, ez valad teljesen oké. Okay. Hát... És mondjuk ezért meg is valadva azok, hogy miért fogadják fel őket. De e, igazából nincsen felső limitje, vagy érted e, nincsen, hogy cseti és elpusztul a világ meg, meg annak dolgok, vagy az ahhoz azért életben kéne lenni nagyon sok egy kis gyakorolni, nagyon sokat, amire mondjuk az emberi létnek a határa nem ad lehetőséget. E igen, tehát hogy... Euh, én most, mivel még azért nem zárult le ez a monahá... Még a nem lehet mindent megcsinálni. Igen, igen, igen, abszolút. Ezt, hogy nagyon nem lehet mindent megcsinálni. És igazából a... Körülbelül a fizika manipulálásán. Na nem pedig azt, hogy a semmiből vizét teremtek. Tehát inkább ez van a fejemben, hogy Tehát nem a Semmiből teremtek egy tűzgolyót. Tehát az a mögöttes tartalma. Hanem tényleg azt, hogy A gyufával Megerősíted a gyufának a tűzét például, és akkor azt eldobod, mondjuk az neked belefér ebbe? Inkább ezt, hogy fizik... fizikával manipulál. Tehát az, hogy a tehát a levitáció azért van mert a izét Tehát levitálni azért tud valamit, mert a gravitációt megöli, úgymond. Tehát, a, irányítja a gravitációt. Nem de tudom, a... de lehet csak azért a reál szakbeszél belőlem, de nekem egy gravitációval megküzdés, és valami mondjuk 85 kilónak a megemelése az több energiának tűnik, mint ö... eldobni egy kis tűzgőt. Nem, vagy nem egy ilyenci. Trabajk. Egy Honnan Egyet Egyetértek, mert, vagy mondjuk össze, összes a az ott lévő molekulákat érted, és akkor azért forró lesz és meggyullad, majd. És nekem is könnyebben tudom elképzelni egyébként egy tüzet, mint, mint megemelni valamit. Mennyi energia kell ahhoz, hogyha puszta a levegőt, tehát mennyi energiával kell látnod, ellátnod a levegő buborékokat, levegő molekulákat, hogy elkezdjenek hevülni annyira, hogy már égjen? Kettő. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát most hát azt az, kommentre írják meg az azé hallgatók, hogy... Nem csak nem azért nem azért, mond, mond, azért kérdezem ezt, mert az, arra mondtad, hogy... Mert szerinted egy 85 kilós valamit felemelni az nagyobb energia a gravitáció megszüntetésével, mint hogy a semmiből tűzgolyót csinálj. Hát... E, nem azt mondom, hogy nem lehetetlen, csak az a nehezebb. Uh -huh. Tehát hogy lehetséges, hogy valami olyasabb koncepció kéne, hogy oké, okay, tűzgolyót tud gyártani például a varázslény, vagy valami hasonló, viszont az ember például az túl földhöz ragadt ehhez. Hát És ez, ez szerintem egyértelmű, hogy, hogy az embereknek igen ez behatároló dolga, de mondjátok, hogyha nem jöttetek egyet. Tehát, hogy azt mondom, hogy mit tudom, az ember, tehát, hogy mit tudom, hogyha én emberre játszok például, akkor lehet, hogy nem tudnék tűzlabdát hajítani, de egy ork például tudna, mert ő, mert ő nem tudom, ő jobban átélzi a dolgot, vagy valami. De nem, én is azt mondanám, viszont, hogy mert ilyen lehetőség benne van, meg most nem akarok így ebbe belemenni, hogy megeszen össze vitázni, hogy most akkor minek mekkora a költsége. Szerintem lehet mind a kettőt csinálni, meg az, hogy majd peskálázni, az már is számból mind a kettőt meg De mind a kettő az, hogy megcsinált kb. a British Múzeum középpontjába kell állni, aha, és, aha. hogy annyi energiabefőttelés kell hozzá, és nem pedig az, hogy, hogy mondjuk uh, egy pénzérményt forgatni az asztalon zé, uh -huh. a nyolcadik kerület egyik kocsmájában. Vagy megkerülnöd egy falunyi embert. Igen. Várva. De egyébként honnan az lenne a kérdés, hogy honnan jön ez az, egész, az az energia hozzá. Tehát ezt így lecsapolod a, a hálóból. Csak mondd, egyszerűen körülvesz. Akkor azzal, körülvesz, és akkor a korlátod az az, hogy egy, ha te ott állsz egy helyen, akkor odnan elhasználod a manát, és kell egy kis időmére oda, vagy arra kell menned, hogy megint tud használni, vagy hogy, hogy képzelitek el. Szerintem ilyen akaraterő -e kérdés inkább, hogy, hogy mennyit tudsz felvenni belőle, oh, tehát hogy az oh, úra -e emlődik uh -huh. rögtön. Ricsi csak búg, Nem tudom Halló, halló Egy kocsit hallottam Lehet, mert itt az ablak mellett, Ő Hallottátok? Bocsi. Tehát, hogy valami olyas... nem tudom mit mondtam Tehát olyasmi kéne, hogy... Tehát instant visszatermelődik Csak, hogy te mennyit tudsz abból felhasználni? Manából. Hm? Nem tudom, csak talán... El elméden búlik uh, <síthat> Nem tudom uh. Hát a mágusos, meg klasszikus dolog, hogy van x darab mana pontod, amennyi belét fér úgymond, így hülyén szólva, és azt tudod elvarázsolni, és attól függ, hogy milyen helyen vagy. Ez mondjuk, ha jó, e, mondjuk egy nagyon sűrű helyen vagy, akkor ez megduplázódik, meg kétszer, olyan háromszor, négyszer, olyan gyorsan töltődik vissza a mana. De ugye te magad is egy korlátja vagy, meg a... A hálónak a sűrűsége, meg is egy tényező. Mm -hmm. Mit szólnátok ahhoz, hogyha ezt, így, ezt a varázslat témát lezárnánk? Mert szerintem ez, ez egy elég, ez elég durva téma. Igazából szerintem, hogy csak a, mondjuk annyira megállapodhatunk, hogy az ilyen, ilyen alapvető varázslatok, tehát ilyen, igen, egy, nem tudom, megemelhetni egy-két dolgot, vagy meggyűjteni egy papírt, vagy ilyesmi, ezek így. Ezek nem annyira ritkák, de mondjuk hát az úgy nagyja, néhány embernek, azok a durvábbak, az, hát az vagy csak nagyon kevés embernek, vagy szinte egyáltalán nem. Ja. Ez, ez így marad. teljesen korrekt. Esetleg a nézőink hozzászólhatnak, hogy, hogy ők hogy gondolják esetleg a varázslást ebben Mondan a világban. Háromszor Van, de nem sok. sok. sok. sok. Kész. Van, de nem négy. Ez négy. Báscsia. Van, de nem sok. Ah, négy. Nem sokat egyben gondoltam, mert gyorsan mondtam. <gül> e, akkor ugorjunk egy témát. Nekem fel van írva az, hogy weird dolgok. Ez nem tudom mire utal. Én ez egy kis volt. Ne, nekem, ja, ja. nekem az jutott eszembe, hogy, hogy vannak olyan emberek... Na jó, az a baj, az így nem, tehát, hogy sima emberek, de... ...harmadik szemük van, és ennyi. És akkor olyan emberek, amik mit tudom én... Valami, ő, ők nem tudnak varázsolni, de látják az érzelmeket például, hogy valami hasonló. Azt. Astrált vagy valami ilyesmi. Hát, szerintem ez belefér a fajok összébe. Úgy kvázi bármi lehet. Nem? Sajnán hát, hát teljes. Egyébként virr Szerintem bármi lehet gyakorlatilag. Ilyen egy-egy mindenből lehetnek szinte. De ilyen, jó. ami nem, nem ilyen igazán... Ilyen világrengető dolog. Még jutnak meg. Például, be? például, mint a control a a kontroll nevezett játékba, hogy a dimenzió meg a tér így meg csavarodik, meg máshogy hajlik, és hogy negyedik dimenzió van, de, érted, mondjuk, hogy így mész a sarkon, és akkor lépsz, és akkor, mi, mint a Doctor Strange-ben, például ott, hogy így össze forog a világkerületet, meg átfordul, mm -hmm. mint egy ilyen. Mm -hmm tükrök palotájában lennél, meg hasonló dolgok. Hát ez Vannak egy sötét zónában. sr vagy mi is? Igen, például is. Hát ez egy sötét zónában simán elterom képzelni. Meg a koncentrációs táborokat is. Vir dolgok, amit elkezdtek az emberek minden nap csinálni. Kirakni a varázs elhárító köpenyt, amit az eBay-ről rendelt. Ja, jaj, jaj. Jaj. Ez a. de épp nem jó. De, de, nem, nem úgy működik. Vagy. Van, aki feledékarlit kell épít a házak Igen, meg a kérdést. biztos varázat. használ. Van egy jaj, olyan szektor, aki alu, alusisakkal járkál. Ja, ja. És egyre nagyobb teret mert, mert nyernek, mert igazuk van, úgy látszik. Egyeszté. Az... Igen. Az, az, az 5G. 5G. A Egyes streamer lányok izé a vizüket árulják, mint Andy meg és, működ. és működik. És, és mi lenne itt a fizetőeszköz? hogy menne a dollár, meg a forint, meg a dirham meg ezek? Vagy lenne valami másik fizetőeszköz ebben a világban egyébként? Fantom ezt Ugyanúgy. Ami, ja, nem biztos, hogy összeomlana annyira. Az, hát az mind, elején még nem. Az ja. biztos, hogy itt még mindig forint lesz. <gül> a pengő, <viszállítjük> a pengőt. <gül> nem kell aggódni. Ja, szerintem annyira, annyi, hogy a, tehát, hogy a pénz értéke az mindenhol romlott, mint az állat. Ja. Ja. Meg a kies részeken barterezés, megy inkább, vagy ért a valami univerzálisra elfogadott pénzeszköznek, euró-dollár, tudod? Hát az, hát, igen, igen. Azt fogadják, De... és nem pedig, ezért azért a, nem is tudom. Vietnámi dolgot. Vagy vietnámi dolgot, igen. A japán jen valamiért most erős. Ez, ez, ez. Ők ja, tudhatnak ez, valamit. Hát mindig is voltak ilyen dolgok. Semmi változás tudod, a japán ugyanúgy, <síns> igen. <síns> japánban, ugye? Igen. japánban ugyanaz. Ugye van az a koncepció, hogy a bedmex világában, tehát hogy a világ mindenhol <síns> máshol jól működik, csak ott kicsit Ausztráliában kicsit így, így elvarulhat igen. a dolgok. <síns> Valami nem stimmel, de hát amúgy is nem a <síns> Na jó, jó, következő túlvilág, esetleg másik dimenziók erről már valamilyen szinten beszélgettünk, hogy gondoljátok? Szerintem konkrétan nem változik semmi. Mert mm -hmm. értek szentász. Én túlvilág nem kell aggódni. Csak jó. a bajban. Tudod? És <gül> tényleg, hogy vannak zsebdimenziók, amik, mit tudom, ősi ősi mágusok, ősi sámánok, meg ilyesmik tudtak maguknak létrehozni. Mm -hmm. Igen. Az is, a... a szellemek ilyenek. Vagy, mm, vagy um, egy olyan, hogy... Az nem jó. annyira. Tehát a, a, lélek, a lélek az nem egy annyira valós dolog, úgymond. Érted? Tehát, hogy meg ezen a spirituális dolgok Aha. nem annyira valósak. Hogy a mágia egy kézzel tudományos tény lett, úgymond. Hmm. De nem ez még nem nem alá mindent. Tudom. Aha. Tehát, hogy... Tehát, hogy Hogyha abban indulunk ki, hogy azt beszéltük, hogy akkor végül is a régi e, mondák, azok valósak voltak, akkor mikor, mit tudom, hogy szellemet láttak, akkor igazából egy trollt láttak például, vagy nem tudom, valami elfett, vagy valami hasonló. Vagy van egy konkrétan lény, ami szellem, de semmi köze nincsen a holott lélekhez. Uh -huh. Elképzelhető. Hanem csak egy ilyen ektoplaszmal, lebeg. És olyan, mint a múj lepke, hogy megy a fényre, csak ő valami másra. <gül> igazából... Igazából Zsoltinak hívják, teljesen rendes ember, tudod. Itt is informatikus. <gül> Mindig köszön. Mindig köszönöm. Ja, tehát hogy azt a túlvilágot, azt nem spiráztam túl inkább. Legyen ez így még rosszabb, tudod. <gül> ez mm -hmm. a ja. Na, hát akkor szerintem nagyjából végigmentünk, akkor beszélgessünk még a... a... a... a... Sz, igen, a szervezeti felépítésről. Nyilván amerikai ügynökség. Ne, épp ezt akartam támadni. Nem amerikai? Persze, nem. nem amerikai. El, el kéne engedni, be kéne dobni a gyerplőt, és az, hogy van több darab nagy ügynökség. Érted, mondjuk, hogy van a ENSZ ügynökség, és akkor az ilyen nagy virágszervezet, és akkor ott igazából hogy me lehet menni, mindenhova lehet mindent csinálni, de nagyon nincsen kontrollba, és igazából é. így dolgozni kellene, hogy kurva sok más ügynökség, például mondjuk egy oroszoknál az amerikaiak szintén vagyok, hogy benne vannak, de ők is alát tesznek folyton, meg mondjuk ott vannak az ilyen privát, ilyen e, titkos páhajoknak a, mert, hogy ilyen emberi titkos páhajoknak az ügynökségei, meg mondjuk ott vannak a misztikus páhajoknak is az ügynökségei, és mindenki ilyen free-for-ab együtt dolgozik, hol üti egymást. Épp az azt szerintem pont egy ilyen ügynökségnek jó lenne az Interpol. Tudod, mm -hmm. hogy... Tehát, hogy... Van minden. Tehát egy Interpol, amit egy kicsit megtámogattak. Uh -huh. Mert most jelenleg az Interpolnak szinte semmi jó hatásköre nincs. És épp ez az, hogy ez Interpolnak az egyik része, amit egy kicsit kicsit megtolgoztak. Tehát fél, félig titkos, félig izé, uh, hivata hivatalos is. És azért már tudja mozgatni a szálakat, de azért még sok mindenben nem tud beleszolni. Tehát ilyen kicsit köny könyv alatt kell csinálni a dolgokat, uh -huh. hogy még kihozható legyenek a dolg. de amerikai, de minden amerikai. Igen, abban én sem szállnék, Vagy, úgyhogy le lehet legyen, de ne az ilyen, hogy kötelezően be kell állni az amerikai nem, nem, nem, csak nyilván mondtam, hogy, hogy konkrétan minden amerikai. lehet de valami... már, hogy minden. Mindenhol kialakulnának ilyen ügynökségeken, nagyobb, nagyobb államokban. De lehetne valami poén hogy mit tudom én, a legnagyobb ügynökség az új-zélandi, vagy nem tudom, valami hasonló. Az afrikaiak. Az Afri dél-afrikai. délafrikai. Lehet de az, hogy Új-Zélandon van a bázis, mert az most leginkább a legstabilabb rész körülbelül. Ja. Csak. Azért, mert őbe védte. Vagy Ausztrália, mert a fauna megette az összes oda tévedő mágikus lényt. <síns> Az alapfauna, az már máigus volt, mint kiderült. Új, új zéland, ki? Ja, Peter Jackson. Ugye, az, az megléte. minden oké. Okay. Egyedül új zélandon nincsen kikus lény. És ez mekkora irónia. Tudod? <gül> Csak rengeteg cosplayer. <gül> Igen. Nagyon jó, és akkor az igazából akkor ez a szervezet egy, egy ilyen államok felett, hát nem alatt működik hát, nagyjából. Én azt mondanám, hogy van ugye, a, vagy bocsánat, nem tudom, ezt hogy több van, ezt elvetjük? Hát, én nem vetném el, szerintem én, én úgy kezelném, hogy lenne egy, egy közös, egy, amit így igen, aki, igen, de az a... aki akarsz állni beszáll, aki nem, nem, meg, meg nyilván lennének ilyen különök is, tehát az oroszok lehet, hogy nem akar, nem, nem sok mindenkit küldenének be az amerikaiakkal egy egy, egy, közös, egy közös szervezetbe, ez lenne az oroszoknak is egy sajátjuk, meg az amerikai is egy sajátjuk, de de ilyen ez, de, ez a, lenne egy a, ilyen hivatalos nagy uh -huh. és a minimális mindenki beleteszi, amit nem fér uh -huh. megosz, meg meg már tudják a többiek is de, de, de, de a, a fontos dolgokat mindenki őrzi hát a ez, saját sötét sarkába ez így működni szerintem, mert hogy lágyába. tehát senki nem akarnak özösködni de akkor amit még így próbálnák a saját céljukra -e felhasználni. És igazából, hogy mondjuk tényleg ilyen nagy, valami világ nagy ernyő szervez, mondjuk, hogy mindig az ancest térek vissza, lenne a főnöke az egésznek, vagy hogy a biztonsági tanács, hogy annak hírekezettek az, az azt a X tagú biztottságát. Mm. Na mindegy, és az lenne a főnek, és igazából van ez az ügynökség, csinálja a dolgot, de csak a status quo tartja fent, mert hogy mindenki annyira félti, meg annyira nyersanyagként gondol erre az egész világválságra, meg varázslatra, hogy a problémát nem akarja senki normálisan megoldani, mert félti a többiektől, hogy elveszti az előnyét, és igazából van ez az ügynökség, próbálja megmenteni a világot, de nem tudja ezzel, mert ugye meg van kötve a keze. Igen. Mert hogy ilyet fel akarná robbantani mondjuk valami portált, ahonnan összelelnek be egy zsibdimenzióból a fura lények, amiket oda elzártak, de nem adják neked, mert hogy megjelenik egy osztogizé, ilyen hazmatos tudós tudós, és lezárják meg körbesátorozzák, hogy na, ezt most mit tanulványozni fogjuk. Én... És jön a ja. Oké, okay, vagyok vele. Szép. Álló. Na hát ez a az egy kis a ja. Na hát ha még eszünkbe jut, vagy nektek hallgatóknak eszletekbe jut valami kérdés, akkor játok meg kommentbe. Esetleg szerintem még lehet vissza is térünk rá. Jajajaj, tovább fejlesztjük. Jajaj. Szochi módik. Nem tetszik, egyéb ötletek. Ja, ja. egy kalandot rá. Ha, ha, ha. <laughs> nem delta green az inkább, ezt fogjuk játszani következőnek. twitch ne játszok élőben. Ja. Simán menjünk a blaha aztán megtoljuk egy kicsit. A Blaha-gyrosz az van málikus tárgy. <gül> Igen. Nice. Na jó, van. Hát én akkor... Minot item. <gül> Igen. Uh -huh. Na jó, srácok, köszöntöm, hogy itt fordultok és részt velem ebben a kalandban. Oh, szuper volt. Köszönjük. Ö, a... Köszönjük a nézőknek is, hogy meghallgattátok ezt, hogyha tetszett az adás, akkor osszátok meg a barátitokkal. Még egyszer. Ha tetszett az adás, osszátok meg a barátaitokkal, iratkozzatok fel ránk Youtube-on, követek be minket Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező platformon, ami létezik az univerzumban írjatok nekünk emiatt a Nulai Podcastgmail.com-ra, és csatlakozzatok a, a Discordunkhoz, mert néha ott osztunk meg plusz dolgokat a adásokkal kapcsolatban. És köszönjük, ja. hogy itt voltatok. Ja, ja. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok.